Mikrofonpróba 1-1-1-2-3 Ma 2021 január 20-a van és szerda Ide be van írva a naptárba, ezért fel is olvasom, bár én ennek nem tulajdonítok jelentőséget, de sokan vannak, akik igen Fábián és Sebestyén ünnepli ma a névnapját. Ha van Fábián és Sebestyén nevezetű hallgatóm, nézőm boldog névnapot kívánok! Ha bármi fennakadást észlelnek az adásmenetben lett az, hogy lefordulok a székről, akkor hívják a 0620 380 egy 96-os telefonszámot, hogy ez vajon a műsor része, vagy más egységeket kell hívni a műsor megmentése, és az én megmentésem érdekében. 0620 380 160 os Ma tehát 2021 január 20-a szerda van, a pontos idő 6 óra 32 perc az a hideg, ami tegnapig volt, az a megszűnőben. Holnapra pedig már kora tavasz, 10 fok feletti hőmérséklettel. Ma úgy nagyjából 5 fok körül fog tanyázni. Egyáltalán egy hőmérséklett tanyázni tud napközben 5 fok. Szemben a mínusz 5-tel, ez pont 10 fok különbség, az azért szabad szemmel is érzékelhető köztekintettel, hogy a hő érzetünk általában nem a szemünkkel szokott befogadást nyerni. 0620 381 2021 január 20-a szerda van. Imáron három perccel múlott reggel fél hét. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, hallgatók, nézők, valamint Fiala János, én volnék. 14 éven oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ez egy jelentés egy virtuális árbóckosárból abban a hitben, abban a hiszemben, hogy benne van mindaz, amit napról tudni kell, vagy érdemes. Hát az összes lózungot elmondtam, illetve hát maradt még, de Végül is a műsor kilenc óráig tart, van belőle közel még két és fél óra. Ezeket a lózongokat későbbre is fenn kell még tartanom. <Színt> Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Most látom a Youtube ajánlóján, hogy 7 óra 14, akkor Karácsony Gergely lesz. Nagyon örülök neki, hogy sikerült, és hogyha ez publikus, akkor, akkor nem kíváncsi lennék a léketekre, hogy hogyan jutottak újra idáig. Hogyan jutottunk idáig? A van, aki története, de maradjunk abban, hogy csak az utolsó lapokat olvasom fel. A korábbi lapokra, ha valaki kíváncsi, akkor majd felteszi a kérdést, de ön tisztában van az előzményekkel, így aztán azokat, azokat most ki is hagyom. Amikor én december 22-én befejeztem immáron, ki tudja hanyadik működésemet az ATV konglomerátumában, mert ott legalább háromszor vagy négyszer voltam, hiszen én előző tulajdonosnál is voltam ott, akkor 23-án az a hihetetlen szerencseért, hogy egy nap kihagyása sem volt a Kéfi és 23-án én hosszú azt hittem, hogy ez itt egy kész soha ami engem körülvesz, mert nem nagyon tudtam elhinni. A korábbi lettem nem bizonyította azt, hogy realitása van annak, hogy az ember a szó értelmében egyik székből a másikba átül. Oké, okay, rendben van, földi sugárzásból átmegy internetre, ez egy nagy különbség, nagyon sokáig fázta, vagy ezt szokták mondani ettől a közektől. 23-án nem nagyon volt gondolkodási módom, amikor eldöntöttem, hogy bejövök, mert ez van, ezt kell szeretni. Amikor lement az adás, amely azt hiszem fényesen sikerült, legalábbis hát ahhoz képest, hogy 22-én az ember nem tudhatta, hogy ez lesz, bár akkor már azért a megállapodás több, mint körvonalazódott állapotban volt. Szóval, amikor én 23-án egy nappal szenteste, illetve 24 előtt elindultam verőfényes nappal japán gyártmányú autómmal lefelé itt ezen a budai úton, akkor ne kérdezze meg, hogy miért, mert nem fogok tudni rá válaszolni és ebben egyszerre benne van, ami jó, és benne van az, ami rossz, mondván, hogy számomra a munkám és az emberi kapcsolataim, illetve a munkámból származó emberi kapcsolataim, mert azért az emberi kapcsolatoknak a zöme, az valójában a munkájából származik az embernek, de az igazán értékes kapcsolatai, én azt tapasztalom, hogy nem onnan származnak, de ezt most gondolatjelben mondtam, tehát amikor lefelé mentem, akkor a munkámból adódóan, a munkámból adódó személyes kapcsolatok okán egyszer csak az volt bennem, hogy adok még egy lehetőséget, ki vagyok én, nem jó fogalmazás, de mégiscsak ez történt, hogy adok még egy lehetőséget ennek a kapcsolatnak. Ön teázik? Kávét isom, bocsánat. Kávét iszik. Ne, ne kérjen, bocsánat. Elnézést. De ne kérjen elnézést. Csak kérdeztem. És megálltam. Tehát még azt sem tettem meg, hogy az autóból telefonáltam volna, és írtam Karácsony Gergelynek egy SMS-t, ne kérdezze meg, nem vagyok rá büszke, nem tudom a lányom mobil számát fejből, valamiért tudom a Karácsonyt, hogy miért tudom, ne kérdezze, fogalmam nincs, nem vagyok rá büszke, ha Freud van benne, Freud van benne, csak a tényeket mondom. Írtam neki egy SMS-t, ami arról szólt, hogy milyen lehetőséget kaptam az Istentől, és immáron túl vagyok az első adáson, és én ezt felhasználom arra, hogy ajánljak neki még egy esélyt, a mi kettőn kapcsolatát illetően, nem is munka kapcsolatát, hanem kapcsolatát illetően. Ha gondolja, akkor kerüljön elő, én most törlöm a névjegyét, törlöm az e-maileket, törlöm az összes SMS-t. Oké, okay, rendben van a fejemben, megmaradt a telefonszám, de ki tudja, hogy az ember mikor felejti el. Elküldtem ezt az SMS-t, és fél órán belül felhívott. Az egy ilyen setes uta beszélgetés volt, nem tartott tovább két percnél, talán annyi se volt, abban maradtunk, hogy ebben az évben felvesztük egymással a kapcsolatot, s ha bár talán nem állt volna rosszul neki, ha ő tette volna meg ezeket a lépéseket, de megint én tettem meg ezeket a lépéseket egyet tegnap előtt, kettőt pedig tegnap. Tegnap előtt írtam neki egy sms hogy hánykor, hol, Tegnap pedig írtam egyet, hogy akkor mi legyen, mondván, hogy harmadik SMS-t nem küldök, de hogy mennyire nem mondok igazat, harmadik SMS-t nem küldtem, de írtam neki egy e-mailt, ami azzal volt kapcsolatos, hogy a Republikon Intézet holnap azaz csütörtökön egy online konferenciát tart, önkormányzatok a ner szorításában cimmel, és ezen egyebek közt ő is beszél, és azt ajánlotta, neki, különböző 12-re végződő időpontokban, úgyis mint 651-705-714-804-831, hogy válaszol, mert akkor már tudtam, hogy 732-kor Mencer Tamással fogok beszélgetni, és nem sokra ráírt egy e-mailt, amiben azt írta, hogy 714 aztán még beszéltünk telefonon, meg kérdeztem, hogy akkor valamilyen találkozó fogja ezt a beszélgetést követni. Az égegyat a világán nem maradtunk semmiben. A bizonytalansági tényezők továbbra is jelentősek, de abban maradtunk, hogy akkor ma beszélgetünk. És se azt nem beszéltük meg, hogy miről, se azt, ugye én az e-mailben a Republikont, se azt, hogy abban szó esik-e majd a múltról, vagy csak a jelenről és a jövőről lesz szó, teszem hozzá, csak a jelenről és a jövőről lesz szó. Azt hiszem, hogy én magára valamit hajdan volt fiatalember egy ilyen szituációban, amikor egyébként is nagyjából 20 perc ál rendelkezésére, akkor nem a múlton kezd el busongani és merengeni, ha találkozunk, lesz rá mód, vagy talán akkor sem, de fogalmam sincs, nem gondoltam át. Uh, és uh, és akkor fogunk beszélgetni részint a holnapi online konferenciáról, részint mindarról, ami ma a fővárosi önkormányzat helyzetét illeti. Nagyjából hasonló lépést lehetne tenni Lázár Jánossal, illetve hát azt meg is tettem, onnan nem érkezett reakció, de ő nem erre kérdezett, hanem a karácsonyra. Sokkal több ilyen elbarratlan szál az én életemben, a munkámból adódóan nincs. Ennyi a történet. Nagyon köszönöm, hogy megosztottás elmondta. Nagyon örülök neki, és nagyon-nagyon kíváncsi nem csak a Republikai Intéző konferenciája kapcsán, hanem a, a későbbi alkalmakat, remélem, én remélem, hogy lesznek későbbi alkalmak. Én is nagyon remélem. Én is remélem. Ittán szó van arról, hogy helyreáll a kapcsolat Füriás balázsjal nem hiszem, hogy szerencsés lenne az, hogyha ő magára maradna, és a pingpongban a másik partner, ha ez pingpong, nem pingpong, akkor, akkor ott Karácsony-gergének kell megjelennie. Köszönöm az érdeklődését. Én köszönöm, várom a jégkorot igényeit. Én is várom. Viszontlátásra. És hogy elszaladt az idő? 6.42 van. Jó reggat! Jó Amennyire örvendetes karácsony Rácsony Gergely megnyugvánulása majd, éppen a Menter Tamás milyen kompetent van a vakcináról beszélgetni vele az előző időszak megvíveszkozásai alapján? Nem értem a kérdését. Menter Tamás egy a műsorom által Szerzett majdnem barát, aki a külügyminisztérium államtitkára és olyan kérdésekre tud válaszolni, amilyen kérdésekre ön nem. Az, hogy az ön válaszai, vagy az ő válaszai önnek adott esetben nem tetszenek, hát érti, ez a zákson tipikus esete. Igen, de a vakcinával kapcsolatban nem kompetens. Én ezt értem, jelleg a vakcina beszerzés ügyben többet tud mondani, azt is beleért, hogy önnek nem tetszik, és talán nem is helytálló, mint amit ön tud mondani. Van. Ön Magyarország betegségben szenved, az, hogy önnek... Lehet, nem de igen, az, hogy Mencem Tamás önnek tetszik, vagy nem tetszik, hogy amit mond igaz vagy, vagy sem, eh, annak mind van jelentősége, de a tekintetben, a jelen pillanatban egy olyan pozícióban van, ahol olyan kérdésekre, mint amiket felteszek, olyan válaszok születhetnek, amelyekkel később ön valamit tudhat kezdeni, adott esetben pedig nem, az egy olyan lehetőség, amit én nem fogok kihagyni. Ön 7.32-kor, ha akarja, akkor elmegy és hallgat más rádiót Há. és tévét. Érdekel engem így is csak. Hát az előző megnyilvánulásai nem voltak a Hány olyan beszélgetés volt már a Kejfejancsival, ami egészen Sok, más tartalmú de... volt? Hát könyörgöm, akkor miért nem előzi meg ezt a bizalmat ennek a beszélgetésnek is? Miért húzza le a rólót ezzel kapcsolatban előtte? Az Isten áldja meg. Ja, talán nem értem ezeket a telefonokat. Azért mondom, hogy ezeket, mert ugye a kejfélyancsi életében nem egyedülállóak az ilyenek. Régen beszélgettem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Három dolog miatt keresem, ha zavarhatom. Nem zavarhatom. az. Azért itt, hogy beszélgessek az... emberekkel, ez a dolgom. A, az egyik, tegnap egy úriember telefonált, és arról beszélt, hogy ő részületön lakik, Igen. és ennek kapcsán beszélgettek, én is ismerem ugyanazt az üdülőt, én is óta és gyerek vagyok, és kérdezte, volt egy kérdése, hogy mi lett az, az, és nem kapott rá választ. A legújabb hír, amiről mondjuk meglep, hogy nem tud, hogy ez a a Korvinus a kollégium kapta meg a részülöpi üdülőt, a részülöpi kikötőt, és rá, ami egészen tavaly év végéig egy teljesen normális Balatonparti vitorlás kikötő volt helyi bérlőkkel, és megkapták december 31-én az értesítést, hogy mindenki vigye a hajóját, ahova bírja, mert nem hosszabbítják meg a, a szerződését, mert mindenféle átalakítások lesznek, de ha úgy tetszik, akkor ez is furcsa módon, eddig is magán volt valószínűleg, vagy a, vagy a városi, nem, az állami volt, hiszen az államat hattad csak oda a, a, ennek a Corvinus kollégiumnak, de odaadták nekik, ezzel is, ezzel is tömtek bele néhány milliárdot, ez az egyik hír. A másik, hogy hétfőn vagy kedden, és termék megjelentetés a Dunabördön, a Örökzöld, Örökzöldek című műsorban lgt szállítás volt, ahol olyan tabáni koncertfelvételek voltak, egy részében, mert több felről szedtek össze RGT felvételeket ahol még a Laus dobolt, amin én nagyon meglepőd, hát nem meglepődtem, csak nekem újdonság volt, én nagyon sok szabáni koncertem voltam, de koromnál fogva én már csak a Soltival láttam őket ott. Még meg is fordult a fejembe, hogy küldök önnek egy SMS-t, hogy ha van kedvenézet, csak aztán nem tudtam eldönteni, hogy vagyunk-e olyan viszonyban, és mire eldöntöttem, már, már a kertészeti Egyetem koncert koncertrészletét adták, ami viszont már nem volt annyira izgalmas, mert az már az utolsó felállásukkal ment. Árulja már, hogy ez a két... Igen? És a harmad... Ezek teljesen független dolgok. Igen, ez akartam kérdezni. Csak gyűltek bennem, és... A, nem. és a, postában Jó, a csőpostában a csőpostában Igen, tehát ezeknek semmi közük egymáshoz, okay. csak írtam fel magamnak a mondani Jó, valóit, mar, valahogy rendben. nem jött össze, hogy hívjam. Rendben vagy. És rendben. ami legtávolabb, az meg múlt szombati volt Igen. Tavaly a második a második fél éves műsor folyam alatt azt hiszem beszélt a lavinaci című filmről. Igen. Amit egyébként szombat este adott talán a Duna TV szintén. Láttam, hogy adták. Kucsai. De van nekem meg már egy amerikai verziója is. De én azt hiszem a svédről beszélt. Én a svédről beszéltem, de azóta láttam Igen. az amerikait is. És az, azon gondolkoztam el, hogy ennek ott akkor volt valami a film élményen kívül valami közélethez kapcsolódó nem. apropója, nem. vagy csak a film élmény adta, hogy beszél róla? túl túllépett a film azon az élményen, amit egy film ad, ha rajtam múlt volna, én biztos egy baráti társaságban, akár még egy messziről, nagyon messziről jött ember keretében is szívesen feldolgoztam volna, hiszen az, hogy valaki a családja iránt, a munkatársa iránt, a baráta iránt milyen felelősséggel van, és ezen a felelősségén mikor, hogyan lép túl, vagy lép át, miközben ő azt gondolja, hogy megcselekedte azt, amit megkövette a hazam, saját magát visszaigazolva szeretné látni, ez egy olyan problematika, amely mindannyiunkban benne él, és a lavina valami egész gyönyörűen hozta elő, ugye a lavina arról szól egy percben, hogy van egy család valami nagyon elegáns európai e, komplexumban, ahol kínülnek a teraszon, és olyan nagy a hó, hogy mesterséges lavinákat idéznek elő, annak érdekében hogy biztonságos legyen a síelés, de akik ott ülnek a teraszon, azok nem tudhatják azt, hogy az a lavina, ami közeleg az egy ilyen lavina, -e vagy sem, és ha ilyen lavina, akkor adott esetben nem tud -e túlnőni azon, ami egyébként rájuk nézve nem veszélyes, mert látványát tekintve egészen borzasztó, eléri a szállodát, hófelhőbe burkolja a teraszt, ahol ott marad a családanya két gyerekével, miközben a férje egy sítszípőben, a, a szó fizikai értelmében elrohan, és amikor ezzel szembesíti őt a feleség, akkor mindenféle hülyeséget kitalál, hogy ő valójában nem is ment el, meg egy sítszípőben nem is lehet elrohanni, később barátok jönnek, erről beszélgetnek, és valójában másodperceken belül válságba kerül egy házasság, emiatt a cselekedete miatt erről szól a lapina. Nem, nem, nem, volt, nem volt ennek akkor aktuál politikai jelentősége, csak egészen döbbenetes módon hatott rám. Jó, hát ezt akartam írni a nyakába önteni, korábban nem volt rám módom ezeket. Jöttek. Nagyon szépen köszönöm. Azt pedig, hogy hát az országos tervfogatáll üdülőjének a sorsát nem követtem, hát annyi mindent nem követek ráadásul, egy sor dolgot követek, kedden, aztán szerdára pedig elfelejtem. Annyi minden történik a világban, az a kapacitás, amivel jelleg az agyan bír, abban minden nem tud beleférni, és ha megtelik, és onnan kihullik valami, akkor annak a helyére tud kerülni valami, de egyáltalán nem emlékszem arra, hogy a Réphülöp üdülővel kapcsolatban lett volna valaha is ilyen jellegű emlékem. Nem emlékszem rá. Visszatéve a Tamásra, mert ennek nagy jelentősége van. Nagyon régen beszélgettem biológusokkal. Ki tudja, mikor beszélek legközelebb velük? Talán holnap. Talán hétfőn. Azok a beszélgetések épülni tudnak egy olyan kejfejancsiban, korábban elhangzott beszélgetésre amelyben olyan információk hangzanak el, amely ebben a műsorban hangzottak el, nem átvett információ, és amivel kapcsolatban kérdéseket tudok feltenni, ütköztetni tudok véleményeket, ha egyébként vélemények hangzanak el. Szükségem van a személyes élményre. Még akkor is szükségem van a személyes élményre, hogyha a nézőim és a hallgatóim egy része elvitatja tőlem azt, hogy ez egyébként a műsornak jót tesz. Amíg Bonkejfej Jancsi addig, hogy a műsornak mit tesz jót, azt egy ember dönti el, az én vagyok. Aztán utólag kiderül, hogy ez így van-e vagy sem. És az, hogy jót tesz, az nem azt jelenti, hogy egyet kell vele érteni, hanem hogy beépül egy falba, beépül egy struktúrába, amelyel egyébként később vitatkozni lehet, egyetérteni lehet, el lehet helyezni egy idő, vonalban, hogy korábban erről volt szó, és lám, mit produkált a valóság később, és e tekintetben egészen más az, ami itt hangzik el, vagy itt zajlik, effektíve, mint Német Gábor tegnapi látogatásán, és más az, amikor az ember hozott anyaggal dolgozik. Ez a magyarázat. Lehetne magyarázkodás, de akkor valójában arról lenne szó, hogy nem tudnám elmondani, hogy miért van itt Menzer Tamás, de tudom. És helyét elvitatni lehet, csak az a kérdés, hogy érdemese. De hát önök olyan mértékben szabadok, mint a madarak, ahogy ezt szokták mondani, azt tesznek, amit akarnak. 06203816196-os, máron 5 perccel 7 óra előtt rohan az idő. De most énekelni nem kezdek. már eddig szóval tartottak, akkor ne hagyjanak itt magamra. 0620 381 6196. os Figyelek, ha van mire. Ma 2021 január 20-a van szerda. Rövidesen 7 óra lesz. Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes, itt az interneten. 0620 381 61 e-mailt akar küldeni, dörö, mint dr. dr. pont, Fiala janos ez a nevem, kukac, gmail.com. Tegnap regisztráltam, de, hogy tegnap, de, tegnap regisztráltam a vakcina infón, és mindjárt kaptam visszajelzést. Sillagít a fény, hogy nem lehet látni, hogy mennyi van még belőle hátra. ne hogy ez egy tévéműsor is, így aztán, ha olyan megjegyzést teszek, amely az online rádiót követők számára semmilyen információval nem bír, vagy bír, csak nem tudják értelmezni, akkor gondoljanak bele, hogy ezt akár nézhetik is, ha akarják. Nézhetik is, hallgathatják is, valamint döntetnek úgy, hogy nem nézik, és nem is hallgatják. A lehetőségek tárháza áll önök előtt. 0620 381-61-96-os nem tudom, ki látta a messzinek a szabálytalanságát, amit a Bilbao elleni mérkőzésen követett el, amiért két meccstől eltiltották. Valaki látta? 0620, 3816196-os. Messi, Atletik Bilbao, Spanyol Kupa. Amikor az x. percben kiállították a Messi-t, kilátta a kiállítást megelőző szabálytalanságot. szerint vagy nem látta senki vagy látta, de nem akar telefonálni ha nem telefonálnak, akkor nincs mit mondanom róla Tájékoztatást, hogy mikor nyerheti vissza, és mikor is fogja visszanyerni a Kejfej az eredeti zenei arculatát, ez a dátum február 5-e, ha az egy csütörtöki nap. Ha nem, akkor az első februári csütörtök. Kívánok. Én láttam a mérkőzést végig egészben egy arab csatornán Aztán és láttam a dolgot is tehát a messziféle megmozdulást is láttam én nem láttam a meccset csak a messziféle megmozdulást most döntsük el, ön mondja el hamarabb a véleményét vagy én mondjam el mondja el ön én teljesen ki voltam rajta alkotó Ugye ő nagyon jól tudja, hogy nekem egy olyan tiszta barátnőm van, aki a focit betiltaná, csak azért, mert abban technikai szabálytalanság van. Amit én azon a mérkőzésen láttam, kinagyítottam olyan mértékben, ahogy csak lehet, ha csak nem tévedek, az nem technikai szabálytalanság volt, az valami olyan, én nem is tudom, hogy mit tükrözött. Szóval ha eltiltották volna 12 meccstől a messzit, én azon se csodálkoztam volna, ez a két meccses eltiltás, ez nünüke ahhoz képest, amit ott ő elkövetett, hogy ez mennyire okozott súlyos sérelmet annak a Bilbao játékosnak nem tudom, maga a mozdulat az kifejezetten ajas, sportszerűtlen, elítélendő, mit mondjak még? Tehát azon, tehát azon gondolkodom, hogyha a Messi egyszer egy olyan kampányban fog szerepelni, mondjuk az oltás mellett, eh, amiben olyan embereket használnak föl, eh, akikről azt feltételezik, hogy pozitív üzeneteket pozitív emberként eh, a szónak abban az értelmeben, hogy pozitívan gondolnak rájuk az emberek tud átadni. Én ezután a mozdulat után egy tízes kállám, hát tudja, amit jó indulatú leszek, ötösre elvitatom a Messi-től és az összes reklámügynökségtől, hogy ezután a cselekedete után ezt e, meg lehet -e vele tenni, hozzátéve, hogy amit én a meccs hátralévő pillanataiban láttam, abban azt láttam, hogy a Messi olyat tud köpni, amit én nem tudok, azt nem láttam, hogy bocsánatot kért volna, nem láttam rajta az íg egyat a világán semmilyen bűnbánatot, úgy ment le, ahogy egyébként lemegy valaki, ha lecserélik. Én teljesen ki voltam akadva, nem akartam hinni a szememnek. Hát igen, ebben így, hogyha csak ezt a, ezt a kis részletet látta, akkor önnek teljesen igazol van. Ha a meccset egészében nézzük, akkor az Atletico Madrid, jól lehet, egy kicsit elfoglott vagyok, Ma mert Barcelona, Barcelona szurkol vagyok, de ahogy franqui de jongol bántak. Ötször fölrugták úgy szerencsétlen srácok, sárga lapot nem adott a Bilbao játékosnak. Messzit is parakták végig, és szövegeltek hozzá. Tudták, hogy valakit ki kell borítani, és az a messzi lesz. Nem fogja elviselni azt, mert 33 éves, és nem sikerül. Utaztak rá, bejött nekik, de különben lehajolt a messzi a sráchoz, és oda nyúlt a nyakához. Tehát elnézést kértem. Én ezt nem láttam, én ezt nem láttam ezt a mozdulatot, hiszen ment tovább, és azt, hogy ez történt a meccsen, ezt olvastam, nem láttam, én ezt nem találom mentségnek. Nem mentség, félben értsük, nem mentség, csak lehetett volna már kiosztani piros lapot előtte bőven. Ütésért nincs mentség, ütésért nincs mentség, csak akkor mérjünk egyformán. Ha valakit végig rugdosunk a pályán, és uzzal, ugyanaz a játékos eljátszhatja háromszor négyszer, és nem adok neki sárga lapot, nem állítom ki róla az embert, akkor előbb-utában a cérna elszakad. 33 éves a Messi, lehet, hogy az utolsó spanyol kupa döntője volt neki, elszakadt a cérnája. Én megértem. Én is elfogadni nem tudom, elfogadni nem tudom hát de az... megértem, hogy, hogy, hogy elgurult a okay. gyógyszer. Melyiknek van nagyobb jelentőségei? Megérti, vagy annak, hogy nem tudja elfogadni? A nagyobb jelentősége annak van, hogy nem tudom elfogadni, mert nem sportemberhez illó. Ill... Egyetértünk. Egy telefon még talán belefér. Jó reggelt! Jó reggelt! Én megértem most visszajátva, és arra gondolom, emlékszel, amikor az a erőt a Budapesten kiállították a messzit. Nem. Ez szerintem, hát úgy indult, hogy beállt egy 18 Jó, éves. Nem a emlékszem rá. Jó? Ott is egy ott is, saller volt. De itt viszont... Én azt mondom, hogy mégiscsak az Iredi Zidán a, a reálnak az edzője, és szerintem ez, ez, ez nem volt egy olyan, ez nem volt egy olyan, ez egy, ez egy embernek a magatartása, egy izgalmas mester. De hogyan ide a Zidán? Hát, hogy a idán a materazit Én ez ezt az értem, volt nálam. elnézést, itt virág összelett hordva, kicsit, mint az előző postában réfülök kapcsán, igen. Jó legjárt a messzi ügyhöz, lehet még? Persze. Azért az is érdekes lehet, és engem az jobban érdekelne, hogy mi minden játszódhatott le a messzibe azelőtt, még így elvesztette az uralmát. Én mindig csodáltam ezt a labdarúgót azért a fegyelmezettségért, amit a pályán tanúsított, akármit is követtek el vele szemben, egy szó nélkül talált, kevésbé állt föld, de ment tovább, és semmiféle e, bosszút, vagy e, visszavágást a részéről nem láttam. Nem tapasztaltam. Azt most nyilván az is közel játszik ebben, hogy e, körülöttem is zajlik. a csapat közül nem mentség, elfogadhatatom, amit tett, csak igazán kíváncsi arra a lelki állapotára, amiben elragadtottam okay, magát. Oké, vol fel volt dúlva. És? Tehát azt értse meg, hogy én egy Barcelona drukker vagyok, nem vagyok egy fan, de oda vagyok a messziért, és szeretem a Barcelonát. Nekem a Messi szeretetem ettől az eseménytől megingott. Én értem azt, és mindenkit értek, aki mentő körülményeket próbál mellette felállítani, és izgatottan figyelem önöket, mert ezek a történetek sokkal inkább önökről szólnak. Ez arról szól, hogyha van az imádatuknak egy tárgya, legyen az egy zenész, egy festő, a feleségük vagy a messzi, akkor egyébként, hogyha ő egy megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan cselekedettel lép önök elé, akkor hogyan próbálják önök mentegetni? Megkérdezhetném, hogy ugyanezt a közéletre is lehetne vonatkoztatni, de nem akarom megkérdezni. Én figyelem azt, ahogy egyébként önök egy elfogadhatatlan dolgot megpróbálnak elfogadhatóvá tenni, és figyelem az érvelésüket. Ennyi. Súli, de mégiscsak mentegeti. Ön is mentegeti, más is mentegeti. Oké, okay, kíváncsi vagy arra, hogy mi van a lelkinek, a, vagy a messzinek a lelkében, mi alakult ki az elmúlt időben. Hát ne haragudjon. mennyiben érdekes. Jó, oké, okay, rendben van, de ez mind arról szól, hogy ön valamiért mentegeti, mert eddig egyébként arról, hogy a labdarúgók lelki világa, hogy alakult, erről nem volt szó. Most ennek az eseménynek a kapcsán ez elhangzott, tudomásul veszem, de engedje meg, hogy itt mint a nép nagy vagy kis pszichátere azt mondjam, hogy ez örről szól és nem a messziről. De megértettem. Izgatottan figyelem, hogy lesz-e még egy telefon, mert utána meg én telefonálok. Jól a magamat. Na, ez lemehet Még. 2020 381 1 perc 50 másodperc van még hátra. Másod két csökken az idő, akkor már nem lesz mondjuk, telefonálni és ez beállt. Köszönöm eddigi aktivitásokat, ha lesz még rá mód szólok, hogy telefonáljanak. Most éppen úgy tűnik, hogy nem nagyon. Karácsony Gergely, Menzert Tamás, Horn Gábor és Nemes Gábor lesznek a hátra levő időben a kejfejancsi vendégei. Reggelt. Reggel. Boldog új évet. Boldog új évet. Karácsony Gergely főpolgármester van a vonalban benne. Január 13-án közös állásfoglalást adott ki a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, amelyben a kormányal való másnapi egyeztetésre fogalmazták meg elvárásaikat. Ez az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának röviden önet január 14-i ülésével volt kapcsolatos hogy végül is ez az ülés létrejött-e vagy sem, azt nem tudom, de született január 14-én egy veszélyhelyzettel összefüggésben levő magyar közlönyben megjelent Határozott, talán ez a formája, amelynek lefontosabb pontja, hogy a 25 főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatokkal mi a helyzet, hogy azok a az iparűzési adó elvonása után, tehát annak a csökkent, ugye azt megfelezték, vagy megfelezte egy rendelet még decemberben, tehát hogy hogyan lesz a 25 ezer főnél kisebb településeknél a kompenzáció, és hogy alakul a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzete. Biztos bennem van a hiba, de én ezt egyáltalán nem értem. Nem, a, tehát nem értem, hogy az mit jelent, hogy a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként tekintik majd át. Ez mit jelent? Ez mit jelent a gyakorlatban? Hát nem értem, nem érted, mert senki nem érti. Hát ezen a bizonyos önepülésen, ahol ugye az önkormányzatok szövetségek és a kormány jellemzően a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium tárgyal egymással, ott, ott azok elég, egyre inkább formális sártyáltanak állni, és ezen a bizonyos 14-i ülésen végül is mi nem tudtunk meg semmit, és az a kérdésünkre, hogy akkor mégis hogyan az az de de ezen folyamatos... volt, tehát ez egy effektív összejvetel volt? Igen. online vagy. Val... Hát online volt ugye a COVID Igen. szempontból, ami magában egyik nem probléma. A probléma az, az, hogy az ott lévő államtitkárok, helyettes államtitkárok tulajdonképpen túlzás azt kell mondjam, hogy semmilyen kérdés nem tudtak válaszolni. Azt elmondták, hogy nagyjából mi lesz kapod az elfölni kisebb települések. Esetében, ami persze, az, ha darabra nézzük, akkor az önkormányzatok többsége ilyen. De ha meg választópolgára nézik, akkor a választópolgároknak a fele az, hogy renagyobb településen él. Ezért az hogy nagyon nem mindenki az mi fog történni. Ugye 70, közel 70 ilyen település van, ha budapesti kerületeket küldni is tanítjuk, pedig ugye ők külön is részesülnek az iparizási adóból, nem csak tehát nem lehet ja, hát Azt áruld el, el, hogy mi a különbség, különbség, mert ugye azt mondja a szöveg, a 2021 évben kieső iparüzési bevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult, mármint a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosság számú települések. Ez azt jelenti, hogy egyébként két egyenlő részletben a szükséges támogatási összeg ismeretében legkésőbb június és október hónapban kell folyósítani, ezek a települések ugyanannyit kapnak, mint amennyit elvontak tőlük? Hát ez, ez a cél, igen, ez a cél, és innentől kezdve ugye értettetlen, hogy ez miért nem érvényes minden magyar önkormányzatra. És ez volt az, amit mi a Magyar Önkormányzatok szövetségével és a budapesti önkormányzat szövetséget követeltünk, mert ez a józan parasztész szerint, ha már a kormány egy egy ami most nem menjünk bele, szerintem egy nem tehát gazdasági nekitogatás, szerint szerintem nincsen, sőt, kicsit még torzít is az igazságtalanság igazság, felé, szerintem mert ez egy külön téma, erről is beszéltünk, hogy miért gondolom mi itt összességében, ugye más, bevételeiből jótékonykodni az nem jó fejség, és akkor most én nagyon egyszerűen fogalmaztam. De hogyha már így dönt, akkor, akkor viszont ezt szerintem kompenzálni kell. És uh, onnantól kezdve, amikor azt mondják, hogy, hogy egyedi megállapodások lesznek, hát akkor ugye, aki, aki az elmúlt tíz évet magyarországon töltötte, és is a magyar belpolitikát, azt pontosan tudja. Jó, ide ugye még, balansz, ide még egy el fog jutni, kap, ez, ez a cél, de én most fogok olvasni, fel fogok olvasni egy mondatot, amely konkrétan azzal a félelemmel tölt el, mint ami matematika órákon volt, mert a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosság számú településekkel kapcsolatban is van, egy olyan ö, matematikai modell, ember legyen a tarpán, aki érti, én biztos, hogy nem. Azt mondja, hogy a miért bármint a támogatás mértéke, a támogatás összege a kormányrendelet x paragrafúj dörödöm, dörödöm adó előleg csökkentés összege növelve a helyi adókról szóló 1990 évi dörödöm-döröm bekezdése szerinti Iparűzési adóalap megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-én hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. Én komolyan azt gondolom, hogy hány éves a hajós kapitány, szerintem a hátlevédő önmagában kevés ahhoz, hogy te ezt elmagyarázd és megérts, megértsem. Lehet, hogy elmagyarázni tudod, de én ezt nem értem. Te érted, hogy mi van leírva? Hát azt gondolom, hogy igen. Ez a mi? lényeg az az, hogy az iparizési adó ugye az a netto árbevétel 2%-a a cégek esetében, maximum. Tehát az önkormányzatok egy részénél nem, nem 1%. Amikor 1%-ot csökkentik, akkor a csökkentés valahol 1%, valahol ennél kevesebb. a lényeg az, hogy ami pénzt kiesik, azért is adják. Ez volna leírva. Uh, ami egyébként az egyedül helyes megoldás az után a után, tényleg az csak a kérdés, hogy egyébként akkor mi a túlról ugyanez történik a nagyobb településeknél is. ahol egyébként nyilvánvaló. De, nyilvánval de nem van csak erőszak, hogy ha kérdés. egyébként visszaadják, akkor miért veszik el? Hát igen, mert azért, mert el, az önkormányzat tehát végig is nem elveszik, az a vállalkozásoknál hagyják. Így. Így most ha már belemegyünk ilyen bonyolult dolgokban, azért tudni kell, hogy az iparozví adó összege, ott csökkenti a társági adóalapot, Igen. tehát hogyha a kevesebb ipizolási adót fizetnek az a véget, akkor több adót fizetnek az államnak a társági adónál. Ez van, ez, ez két két van ilyen, van Igen. Ez kétkülönbözőség. Igen, Igen. Tehát lényeg az, hogy innentől kezdve ugye az önkazatóság lényege az, hogy az önkormányzatoknak van valamilyen saját forrásuk, és a saját településük érdekében ezt többé-kevésbé szabadon költik el. Ugye ez az önkazotság lényege. Hogyha az önkormányzatok teljes mértében visszakapnák egyéni alkuban az összes pénzt, amit tőlük, akkor is sérülne ez a elképzelés, mert akkor nyilván egy alkuban kellett visszakapni. De ráadásul, hát fel vagyunk arra készül, hogy ez nem így lesz. És az összes, hogy mondjam, ilyen bonyolult adóügyi dologatása a rendszernek, az valójában mindalhoz szólt, és éppen tegnap nekem egy, egy kerületi polgármester mondta, hogy valójában ez a főváros tivatásáról szól az összes ilyen dolog, hiszen nekünk az iparőzési adó, az egyedüli adó nem, amit mi befizetünk, ugye Budapesten az összes más adónemet, építményadó, meg, meg mindenféle más adók, amelyeket szintén meg tizedeltek, azokat mind a kerületek szerébe. Tehát mi ebből élünk. Tehát ha az iparőzési adóval báboznak, akkor velünk báboznak elsősorban. Nyilván ez másokat is nagyon súlyosan tud érinteni. Tehát a Devesennek ez több milliárd forint, de nekünk meg több tíz milliárd forint, és ráadásul Nálunk az a, az a, az a nagy gyomros, amit kaptunk a, az önkormányzati adó ennek a szorítatási járuléknak a megemelésével, az minket már megrógyasztott. Tehát most, most még belénk is mi miközben már így is hát könnyű minek érdekelik. Van-e elképzelés arról, vagy mikor lesz a pudignap próbája a tekintetben, hogy ha a kormány áttekinti egyenként a 25 ezer főnél nagyobb lakosztávú települések helyzetét, akkor ez a kompenzáció hogyan történik, vagy erről még senkinek sincs tapasztalata, mert ilyen még nem történt? Egyeztetés sincs róla, irányelvek sincsenek semmi? Én abban a tudatban vagyok egészen tegnap esti, hogy olyan egyeztetés, ahol egy kormány lejött volna, egy önkormányzatszal ilyen nem volt. Olyan, hogy önkormányzati szövetségeken belül megy a agyalás, hogy ki, hogy, merre, olyan arról tudok. Olyan arról, hogy a kormány konkrétan tárgyalat volna bárki válni, erre nem tudok. Nyilván eljön majd ez az időszak is, ezek vagy nyilvánosak lesznek, vagy nem. Aztán a régen, ezt a törzményben hajnal háromtól megjönik majd valami. Hát Nem akarom elinolizálni, mert szerintem ez borzasztó, hogy nem lehet egy egyben se egy válságot kezelni, és egy országot, se egy teleti, és vezetni, de így érünk. Tehát Gyungol Görcsön a kollégáim reggel megnézik a, a közbönt, hogy mi van benne, ami most nekünk rossz. Ma reggel de nem volt semmi, de <gül> tegnap, meg holnap lehet, hogy tegnap volt, és holnap lehet, hogy lesz. Azt kérdezem, hogy egy tízes skállán te vagy meggyőződve, hogy ez az önkormányzati választások eredménye kapcsán jött, egyértelműen politikai reakció. Uh, abban az értelemben igen, hogy, hogy ez nyilván több dolog kellett ahhoz, hogy a kormány rászlánja magát, hogy, hogy rövidít forrált a önkormányzatokat. Az, az kétségtelen, hogy nyilván, hogyha minden önkormányzatnak kormánypárti vezetése lenne, akkor is ebből az irányba lépne a kormány, mert uh, nyilván, hogy ennek a kormánynak ugye az a logikája, hogy meghoztadik a bitch space, tehát ugye minden, mindig megy előre, és azért a hatalmi uh, súlyépítése szempontjából azért az, az teljesen mindegy, hogy, hogy vannak önkormányzatok, amelyek ugyan kormánypártiak, de azért mégis van saját pénzük, van saját kommunikációs csapatok, van saját uh, politikai súlyú befolyásuk, nem tudom, ezeket nem szokták szeretni azok, akik nem szokták szeretni más, hogy az hatalommal monosztotkodni kell. De szerintem ez, ez alapvetően 22-ről szól, meg a válságról szól, mert a válság nagyon élesen felvetette azt a kérdést, hogy van a Magyarországon érdemi kormányzás, hogy a kormány mennyire tud megdirkulni egy olyan válság amit nem ő talált ki, hanem amit tényleg van. És, és azt, hogyha az önkormányzatok bármilyen színezetűek is tudnak bizonyítani egy ilyen válsághelyzetben, és szerintem egyébként tudnak, és ez nem csak az ellenzékére, meg, meg a budapesti önkormányzatra mondom, általában még az önkormányzatok szerintem jobban helytártakért ebben a helyzetben, mint a kormányzat, az politikailag nyilván nekik veszélyes, és ezért, ezért használjuk mi azt a, és egyébként teljesen spontán módon elterjedt most már, nagyon sokan használják ezt a mondatot, hogy a városhelyen kifosztása az nem kormányzás, mert hát tulajdonképpen az történik, hogy mi próbálunk a helyi kormányzati szinten valamit a válságon kezelni, és, és, és csinálni helyes dolgokat, amiket kicsit kell, és Magyarországon pedig hát, van, van egy nagyon erős kormány, de kormányzás, közpolitika, dolgok ügyintézéseiben szerintem nem állunk jól, csak ezt közötti akarja a azzal szompítani, e, hogy elveszi a forrásokat, amiből nyilván helyben is dolgokat lehet csinálni, pénzben tudnak meg a nehez. A kommunikációról a legvégén lesz szó, részint a holnapi esemény a Republikon e, konferenciája kapcsán, részint a tegnapi e, esemény kapcsán, de előtte még azt kérdezem tőled, hogy... Az, hogy a kormánya fideszes vezetési városoknak karácsonykor külön feltételhez nem kötött x milliárdos támogatást ad, az mit fejez ki, illetőleg, hogy mit fejez ki, az többé-kevésbé érthető, talán, de nem akarom megválaszolni a saját kérdésemet, de ami a kommunikációs kampányt illeti, annak a felvezető kérdése az az, hogy ugye itt van előttem az az összeállítás, hogy kormányzati megszorítások, ugye aki a Budapest portált nézzi, azt tapasztalhatja, hogy van ezen ilyen, és abban van az, hogy mit lehet tenni, állj ki amellett, hogy minden budapesti megkaphassa, ami neki jár, csatlakoz Facebook oldalhoz, van arról szó máshol, hogy vegyél bérletet, hogyha módodban áll, akkor fizessd a teljes iparűzési adót. Én azonban azt kérdezem tőled, hogy ezt az egész nyavajakorságot, amiről mi beszélünk, Miközben naponta, vagy két naponta vannak beszélgetések, Tütőkata és Fürjes Balás, csak te, csak Fürjes Balás, csak Tütőkata, csak lángzolt és nem sorolom tovább, hogy ez egyébként mennyire van érthető és fel, és, és át gondolt formában ott az emberek fejében, hogy amiről te beszélsz, vagy amiről Lánk Zsolt beszél, az pártpolitikai alapon marad meg az emberek fejében, vagy érték ezt a matematikát? Matekot szoktak mondani, de nem az én szövegem, de ez ügyben tényleg matekról, vagy matematikáról van szó, mert ez itt most nem úgy tűnik és azért mondom, hogy úgy tűnik, mert a feltételes módot még így is fenntartom, miközben nem nagyon érdemes, hogy ez egyébként tényleg egy kiszorítós díj, már csak az a kérdés, hogy két egyenrangú fél között. A kérdés tehát az, hogy ez világosan van-e az emberek fejében, szerinted? É, nyilván sok, sok szám elhangzik, az egész egy kicsit bonyolult, nem és kicsit. van is abban politikai érdek, hogy ez úgy elbonyolódjon, én, én ezt nem tudom. Én utoljára tavaly nyáron láttam arról a közöleménykutatást, hogy ezt a kutatást érjeni térik meg, és már akkor, amikor a helyzet egyébként ennek, ennek a töredéke volt, és a kommunikációs fontolnak is, hát hogy mondjam, nem voltak ilyen élesek. már akkor nagyon nagy többsége volt azoknak, akik azt mondták, hogy ez a város hivatásáról szól. Éppen tegnap olvastam a Ferencvárosát, a közöleménykutatás a saját kerületi dolgaita nézve, amiben ez az zolló, ez, ez 70-30. Tehát, hogy nagyjából az emberek 70%-a Ferencvárosban úgy érzi, hogy ez, hogy ez a város hivatás. És, és egyébként nem akarok most nagyon ebbe belemenni, de gyakorlatilag a Fidesz az, az, az megküzelődő a Fidesznek a szavazótából a Budapesten. Tehát, most abban is be lehetne menni, de nem, nem a mi dolgunk. Hogy ez konkrétan jó-e a Fidesznek? De engem ugye mint hogy politikai értelemben, Igen. ebből nem be, jönnek ilyenki nagyon rosszul. De ugye engem valójában nyilván nem, nem értük aggódnom, hanem a városért. És ez a kampány egyébként most tényleg nem arról szól, hogy akkor egy politikai háborút ívunk, amiben ugye hát mi nem, nem tudunk háborúzni, mert nem mi hozunk rendeleteket. Tehát hogy ez nem két egyenrangú félne a csatája, vagy kiforítósdéja, hiszen nekünk nincs semmink, amivel a kormány tudjuk tartani, neki pedig mindenük van. Nekünk egy, egy, egy dolgunk van, a budapestiek létező vagy építendő támogatása ebben az közöttben. De ez részben arról is szólt, hogy fontos tudni, hogyha a iparizési adó csökkentést az összes budapesti közép és kisvállalkozás kérni fogja, akkor mi csődbe fogunk menni. Hát amikor azt mondjuk, hogy lehet kérd, akkor az nem, az nem egy ilyen, hogy mondjam, nem ennyi kötelező kör, hogy akkor ezt el kell vonalni, nekünk hogy ugye ez, ez így legyen nekünk élettalár kérdés az, hogy amikor előbb-utóbb csak a járvány túl leszünk, és a vakcina vakcinat elég, elég, elég emberhez, akkor az emberek újra visszaaknak a közösségi közlekedésre, ez nekünk élettal kérdés, mert ott olyan jegybevétel kiesésünk van, amit ezben ugye a, a kapacitást legalábbis a, a este nyolc előtt, ugye nekünk teljes mértékben tudunk tartani, és azért ugyanazt a szolgáltatás kevesebben fizetnek érte, akkor abból szintén nagy problémánk van, meg az is nagyon fontos, hogy a, a védőoltással, túlleszünk az összes beszerzési meg a problémán, ehhez sok jó indulat kell, hogy ezt feltételezzük, hogy ez hamar megtörténik, minden irányba, de pedig föl, hogy ez megvan, akkor is azt kell, hogy az emberek akarják azt, hogy legyenek voltva, mert a budapesti gazdaság nem fog talpáni, tehát az éttermek, meg a tálodát, meg az élet a városban nem fogunk ideindulni, tehát ez a kampány ebben az értelemben els de miről fogsz szólni? Erről. Erről. De mi fog mondani? Azt, a azt fogja mondani, hogy. Azt fogja mondani, hogy oltasz be magad, azt fogja mondani, hogy vegyél be bérletet, és azt fogja mondani, hogy ha akkor neked az üvöltőzési adódat vissza, mert különben a város tönkre megy. E és ennek az alapfelvetése, felső az, ugye, hogy ki ne akarná, hogy holnap is jöjjön az illamos. Ez olyan nagyon képzetülnek tűnik. Csak az a helyzet, hogy ma már ez nem fizethet, hogy holnap is jön a most, És ezt akarjuk elmondani. Ez az számodra esetéken. nem evidens, az emberek számára még evidens a kettő közötti hidat, valójában nagy valószínűséggel csak akkor lehet összekötni, ha az emberek egyébként tényleg azt tapasztalják, hogy nincs fűtés, nincs víz, és nincs busz. Addig, amíg van víz, van fűtés, van busz, addig felett erre hívni a figyelmüket, de hogy mekkora eredménnyel majd kiderül, és őszintén hogy ezeknek az utcai szemétizéknek az eltüntetése kapcsán azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb lesz a felhördülés, de egyebek közt azért nem volt nagyobb a felhördülés, mert hogy egyébként a környezet tudatos életmód a szólnak abban az értelmében, hogy ne szemeteljünk, sajnos ma Budapestre ilyen mértékben jellemző vagy nem jellemző. Nagy kérdés, hogy nem kell-e beállni az effektív rossznak ahhoz, hogy imára ne tájékoztatási kampány legyen, hanem azt mondják, hogy ez van kintettel arra, hogy eddig mindig az ellenzékre mondták azt, hogy minél rosszabb, annál jobb ez az ő élethez való viszonyulásuk, az pedig, hogy ez legyen a kormányzat politikája, ezt ugyan látom, de képtelen vagyok elhinni, mert nem tudom azt gondolni, hogy mint valami Fradi vagy Újpest rám úgy tekintsenek, mint aki nem elég, hogy ne nyerjen, de hogy, hogy veszítsen. Tehát a fociban még csak van értelme, de itt meg semmi. Teljesen igazad van, és én azért gondolom, hogy inkább próbáljuk meg ezt elmondani, mint hogy beálljon ez a valós helyzet, mert nem szeretném, hogy ki ez a helyzet beállna, és amikor tőle, nem tőle pár ezer zöld kukát, akkor csak egy, egy, egy, egy apró kis Darabja villan föl azoknak a osztályárióknak, amik itt még lehet. Én ezt értem, mint ahogy a diszkivilágítással kapcsolatban is ment egy most itt fel nem idézendő vita, de azt árul el nekem, hogy tényleg, ha a matematikát nézzük más módon, a vidék ennyivel többet számít, ha már egyébként a fővárosban a Fidesz elszenvedte azt, amit elszenvedett? Magyarul, hogyha ránéz valaki a választási matematikára, akkor nagyon fájó szívvel, de lemond Budapestről abban a reményben, hogy egyébként mindaz, amit a főváros nem kap meg, de megkapja a vidék, az vidéken bejön, és ha vidéken bejön, és kivonjuk az egészből a fővárost, akkor még mindig nyerésre állunk? Tényleg ezt mutatja a választási matematika? Hát, nézd, az, hogy a Fidesz-Bózatestet vállalkási szempontból elengedte, az, az látható. Tehát levonult az összes fontos politikus, és, és, és ilyen, ilyen kispadról érkezettek ültek be a helyükre. Ezzel együtt is, tehát, tehát az, a, az a beállítás, hogy itt a vidék és a főváros, az, az két külön bolygó, az a végtelenül káros. Tehát csak egy példát, hogy mondjam. A magyar GDP-nek szerintem 5-6 a a budapesti turizmus. Önmagában, nem a budapesti gazdaság, mert az 40 Csak a budapesti turizmus. Az, hogy a budapesti turizmus napra áll -e, mondjuk legalább nyára vagy őszre, az az összes magyar település számára életlen áll kérdés, mert abból élünk, hogy Budapest, többek között abból is élünk, hogy Budapestre jönnek vikolgi turisták. Ez egy végtelenül rossz irány, és hát az, hogy, hogy csak az a kérdés, hogyha valaki a egy települést pár politikai érdekből képes büntetni, akkor olyan arra, hogy, hogy korlányozan egy országot. Hát szerintem ez egy Magyannak. Ugye ez azért. Fogalmam kérdés. sincs, hogy a műsor történetében lesz -e mód arra, hogy páros interjú készüljön, adott esetben Fülies Balázsdal vagy mással, hiszen ezek a beszélgetések itt mindig megszoktak bicsaklanni, hiszen te ezt mondod, a másik fél pedig mást mond, vagy tütőkata mond valamit, és a másik. Tehát itt, e, e, itt nincsenek hídak, itt hídpillérek vannak, de híd nincs közöttük, e, és aki oda próbál álmodni egyet, mint egy műsorvezető, hát az, az kudarcra van ítélve. Már csak az az egyetlen kérdés marad, beleértve, hogy akkor valami időpontot kéne találnunk, meg hát meg kéne beszélni azt, hogy akkor a te visszatérésed ebben a műsorba különös tekintete arra, hogyha Füries Balázs is itt lett, de ettől független, teljesen önálló jogon neked helyed volt és helyed van a Keife Jancsiban, úgyhogy erről majd valamilyen módon egyeztessünk. De azt kérdezem tőled, hogy miközben a vitrainak nem biztos, hogy igaza van meg, most nem is a vitrain van a hangsúly, hanem a tőle eredő mondandon, hogy aki felülkerekedik, az alul marad. Én nem hiszek. És ezért nem értem, hogy miért uh, csinálják ezt. ezt, maguknak is álltanak ezzel, de sajnos uh, nagyobb baj az, hogy álltanak az országnak és az emberek Budapesten. Jó, találjunk módot, hogy beszéljük meg azt, hogy mi legyen az együttműködés módja. Jó. Nem kell szerződést kötni, tehát ez eszedbe se kell, hogy ez a tudat ne nyomasszom. Köszönöm szépen, és boldog új évet kívánok! <gül> boldog új évet! Szégelgő, a karácsony gergeit hallották, Budapest főpolgármesterét. Mm-hmm. Hello. Jó reggelt! Szia, Tamás! Jó reggelt! Mencer Tamás államtitkár van a fonalban. Volt már egy hallgató, aki elvitatta a misorban való megszólalásodat, megszólási jogod mondván, hogy mit tudsz te mondani a vakcinákról, de megvételek téged a szónak abban az értelmében, hogy a hallgatóknak, nézőknek nem egyetérteniük kell veled. Egyáltalán ez már önmagában egy nagyon furcsa helyzet, amikor egyetértés és nem egyetértésről van szó, Elvileg szakmai tájékoztatás kapcsán, hát ez sajnos ma Magyarországon egy tízes kállán nyolcasra van jelen, hanem azt mondtam, hogy ha később beszélgetek bárkivel, a járványhelyzettel kapcsolatban, akkor kalkulálni lehet mindazt, amit Mencer Tamás ebben a műsorban elmondott, ami önmagában megkülönbözteti attól, amit más műsorban mondott el, most éppen az ATV-ből jössz, illetőleg, hogyha egyáltalán nem szólal meg. Úgyhogy menjünk el a kh hoz szépen. Azt mondd el nénéknek, bácsiknak és fiatal, lányoknak és fiúknak, hogy neked a külügyminisztériumban mi a feladatod a járvány ügyjel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok Légedet. még egyszer, és köszönöm, hogy megvédted a megszólási lehetőségemet. Bízom benne, hogy a, meg, az érintett. A köszönöm, bízom benne, hogy az érintett hallgató, amennyiben megtisztel a figyelmével, és meghallgatja a beszélgetésünket. Talán talán lehet olyan reményem, hogy, hogy valamelyest elfogadja azt a jogot, vagy lehetőséget, hogy ebben a témában megszólaljak. A, a természetesen én nem fogok és nem is tudok uh, szakmai, orvostakmai elemzést mondani a vakcinákról, soha ilyet nem tettem és nem is fogok, hiszen nem az én nevem előtt van a doktor és nem az én uh, szakterületem az, hogy pontosabban uh, arról beszéljek, hogy melyik vakcina, hogy készül és milyen különbség van, köztük és egyebek. A mi feladatunk a külügyminisztériumban az egyébként hasonlóan a járvány első hullámához, hogy a, a beszerzést intézzük és koordináljuk. Ez most jelenleg úgy zajlik, illetve ennek az első fázis az, hogy mi politikusok természetesen nem döntünk a vakcináról, de nekünk politikusoknak, ez esetben nekünk itt a külügyminisztériumban a feladatunk az, hogy megteremtsük a lehetőséget a szakembereknek arra, hogy dönteni tudjanak. És mivel megkérdeztük a, a szakembereket, hogy, hogy mivel szeretnénk több vakcinát Vásárolni, több vakcinára szert tenni azért, hogy ebből a jelenlegi helyzetből mielőtt szabaduljunk, és hogy a, a, a magyar emberek egészsége és élete nagyobb biztonságban legyen. Megkérdeztük, hogy akkor mit kell csinálni. És akkor ők azt mondták, hogy van egy egészségügyi protokoll, amin nekik végig kell menni ahhoz, hogy egy vakcináról el tudják mondani, hogy az hatásos és biztonságos, vagy nem. Vagy még egy fél lépést vissza a kájához. Ilyen egészségügyi vészhelyzetben uniós tagállamnak joga van önállóan döntés hozni. A, a, az Európai Gyógyszerügynökségtől függetlenül is. Tehát a Magyar Gyógyszerügynökségi Intézetnek joga van önállóan rendszer hozni, arról, hogy egy vakcina hatásos és biztonságos, vagy nem. Visszatérve, tehát elmondszák, hogy el, te, milyen persze, türelem, türelem, türelem. Most tehát te azt mondod, hogy Magyarországon olyan vakcinát vagy gyógyszert, de most vakcináról van szó, lehet alkalmazni, amelynek az alkalmazását az Európai Uniós Gyógyszerügynökségtől nem kérték, de Magyarországtól kérték, és Magyarország pedig az ugyei által megadja ezt a lehetőséget független attól, hogy ezt Európától nem kérték, ezért nem is adták meg neki, vagy kérték, és nem adták meg neki. Igen, erre egészségügyi védszerzetben van lehetőség arra, hogy a tagállam döntsön. Így van, ahogyan tehát most összefoglaltad. Uh, akkor és akkor legyen, a... csak akkor annyit, igen. annyit igen, és akkor elmondták ezek a szakemberek, hogy mi szükséges egy ilyen folyamathoz. Kell hozzá dokumentációvizsgálat, kell hozzá helyszínvizsgálat, helyszínvizsgálat, a gyártóhelyszínvizsgálat, a szakmai egyeztetés, a külföldi partnerelés, és, és sok minden más. Én szoktam volt említeni, hogy nagyjából olyan háromnegyedre már le tudnék felelni ennek az orvosi részéből is, legalábbis ilyen ment erről, ez a itt, mint mit kell csinálni, és akkor nekünk az a, a volt a feladatunk, hogy ezt megszervezzük, és akkor felvettük a kapcsolatot a külföldi partnerekkel, értelemszerűen előtt a diplomáciai csatornán, és ennek a munkának a, az eredménye és következő lépése, vagy lépései voltak azok, hogy ki tudott utazni magyar szakértői csoport Oroszországba is, Kínába is. Itt meg kell, Jelenleg, álljunk így, ezt, ezt, ezt, ezt és egyéb munkát álljunk, ezt végezni. veszük sorra, de ugye uh... Friderikusz után szabadon ez a történet nem jöhetett volna létre akkor, hogyha egyébként Magyarország és a többi uniós ország számára, és ennek is van jelentőség a többi országnak, de most maradjunk Magyarországnál, pontosan annyi vakcina állna rendelkezésére, mint amennyire szüksége van. Ugyanakkor van. ez a helyzet nem így áll fenn. Azt kérdezem tőled, hogy az Európai Unióval való megegyezés annak idején decemberben vagy novemberben, amikor kötötték, az mit állapított az mit állapít meg, hiszen arról különböző számok vannak, hogy Magyarország hány vakcinát rendelt meg, de az, hogy azoknak egyébként az ország, a, tehát az ellátásnak az ütemezése hogy megy, ez vajon része volt-e ezeknek a megállapodásoknak, vagy nem vagy megállapodásnak, vagy nem lehetett része, mert ugye az Unió sem volt tisztában azzal, amivel maguk a gyártók sem voltak tisztában, hogy miközben vannak már már engedélyezett vakcinák, azokat milyen ütemben tudják gyártani. Van-e ilyen része ezeknek a szerződéseknek, vagy szerződésnek? Igen, van, csak nem valósult meg. Tehát az a, az a probléma, hogy egyébként én szerintem a, az uniós közös beszerzés egy jó ötlet volt, vagy lett volna, vagy lehetett volna, csak nem nagyon sikerült jól meg. megvalósítani. Kinek a hibájából, ha egyáltalán van bárkinek a hibája, hiszen itt most ez egy egészen furcsa szituáció, mondanám, hogy legs de lehetséges, hogy ez nem a legjobb kifejezés. Van-e bárki, aki hibáztatható abból adódóan, hogy ez így történik, vagy ez valójában a helyzettel van összefüggésben, némileg adom a bankot, vagy... Játszom a nünükét, hiszen itt Brüsszel hibáztatása permanensen folyik, de ezt átmenetileg e, mégis hadd kapcsoljam ki. egyértelmű -e az, hogy itt valaki hibázott, vagy egyszeren arról van szó, hogy ezt e, eredményezte a világ e, hozzátéve? hogy még az is kiegészítésképpen ott van a kérdésben, ez a második kérdés, hogy mik azok a külön megállapodások, amelyektől hangos a sajtó vagy a sajtó egy része, mely szerint mindenki betartotta ugyan a szabályokat, de vannak országok például, emlékezetem szerint Németország és Dánia, de lehet, hogy vannak mások is, akik egyébként az Európai Uniós megállapodás mellett olyan megállapodásokat kötöttek, gyógyszergyártókkal, amely plusz ellátást tesz számukra biztosíthatóvá, és ez azért egy külön asztal, mert az, hogy mi van Kínában, mi van az Egyesült Államokban, mi van Angliában, vagy mi van Izraelben, vagy mi van Oroszországban, az annyiban van obligon kívül, hogy ezek nem uniós országok. Uh... Mik a... ezek a párhuzamos megállapodások? Illetőleg a kérdés az, hogy van-e hibáztatható fél ebben az egész jelenlegi a... történetben? Anélkül, a... hogy tehát é... nyilvánvaló, hogy ez, ez nem egy egyszerű történet, egy új világjárvány a szembe mindenki. mindenkit. Én a készséggel elfogadom, hogy itt nem lehet pontosan megmondani egy vakcina esetében sem, hogy mi mikor fog történni. Ugyanakkor azért az is látszik, hogy vannak, igen, a kérdésedre válaszolva, vannak azért tények, amelyekkel kapcsolatban, amikor én ezeket a tényeket elmondom, szoktak rám mondani sok csúnyát, de magukat a tényeket egyébként eddig senki nem vitatta. Tehát az, hogy például a Pfizer nevű gyártóval, amely elsőként készült el az Európai Unió eh, tavaly novemberben kötött csak szerződés, november 11-én. Amerika és Anglia pedig már tavaly júliusban ezt nem lehet vitatni. Az, hogy Amerika hónapokkal korábban sokkal nagyobb mennyiségre kötött szerződést, attár annak, hogy a lakosság száma kisebb, mint az unió összlakossága, tehát, hogy ők nagyobb mennyiségre kötöttek szerződést, és korábban a brüsszeli bürokrácia pedig később és kisebb mennyiségre. Ezt nem lehet vitatni, mert ott van. Tehát meg kell, hogy uh, álljunk, mert pedig... ezek olyan részletek, amelyekkel kapcsolatban a népesség és katonaság, hogy ezt otthon mondták, nincs tájékoztatva, ugye? Mert ha jól De tájékoztatva van, mert most tájékoztatva. Oké, okay, rendben van, de vannak további részletek, és mint tudjuk, az ördög ott lakik. Ugye ezek a megállapodások úgy jöttek létre, hogy úgy kötöttek le vakcina mennyiséget, hogy közben ezeknek a vakcináknak a jóváhagyása még nem történt meg, tudtommal. Egyébek között az Uniót azzal kritizálják, az Unió pedig azzal védekezik, ha egyáltalán védekezik, vagy kritizálják, hogy ő valójában betartotta a protokollt, és nem köt megállapodást egyébként egy olyan gyógyszergyártóval, amelynek nagy reményű vakcinája van, de annak egyébként a jóváhagyása unióban, vagy a gyártóországban, vagy harmadik országban nem történik meg, ő ezt követően teszi ezt meg, és vannak országok, amelyek ezt a protokollt nem tartják be, illetve nem is kell, hogy betartják, hiszen nem tagjai az uniónak, és ennek következtében más joggyakorlatot visznek. Ma már te egyértelműen ki tudod jelenteni, hogy ezek az országok jártak el helyesen, és az unió járt el rosszul, beleértve, hogy az unió ezekre a gyógyatokat ezekre a vakcinákra, nem gyógyszerekre, ezekre a vakcinákra egyébként időben is később adott engedélyt, mint az egyébként általat felsorolt országú, vagy az általam említett országú. Ez egyértelmű? Hát a, a helyzetleírásodnak az első fele annyiban nem stimmel, hogy az Unió nem olyan gyártókkal kötött szerződést, amelyeknek a vakcinája már engedélyezve volt, hiszen egy gyártónak se volt engedélyezve a vakcinája. Tehát az Unió több gyártóval kötött szerződést, és ezzel párhuzamosan. Zajlottak az engedélyezési eljárások és ennek a folyamatnak a végén kapott elsőként európai engedélyt a Pfizer, és másodikként a Moderna. Tehát a történet ilyen értelemben így nézett ki, és más unión kívüli országok esetében is így nézett ki. Tehát ugye minek utána akkor kezdtek el vakcinát kifejleszteni, amikor ez a világjárvány elindult, nem lehetett olyan gyártóval szerződni, akinek már engedélye volt, hiszen akkor csinálták a vakcinát. Tehát az igen, iga igaza igazad van csak ebbe. Tagálla, csak bizonyos országok ö, gyorsabban tudták az engedélyezési eljárást is. I igazad van, igaz, igaz, mondhatnám, hogy rosszul fogalmaztam, de nem rosszul fogalmaztam, tévedtem. Igen, ez rosszul, rosszul mondtam. Az, hogy ezek az országok megelőzték az Uniót, azzal kapcsolatban egyértelműe az, hogyha megelőzték, akkor az csak úgy jöhetett létre, hogy megelőzhették, és ez egyébként az unió lassúságát mutatja, független attól, hogy ezekről a megállapodásokról már korábban is lehetett -e tudni, vagy ezekről a megállapodásokról nem lehetett tudni, és azt se lehetett tudni, hogy ezekkel a gyártókkal ezekre a vakcinákra megállapodást lehet kötni. Most olyasmit kérdezek, ami látszólag értelmetlen, de nem biztos, hogy az. <tos> Igen, a kérdésedre a rövid válaszom az, hogy igen, én úgy gondolom, hogy ilyen uh, hibás folyamatoknak, ilyen hibáknak van uh, felelőse, és egyébként, hogy én mit gondolok, a zárójelbe tehetjük, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a tegnapi napon az osztrák uh, kancellár uh, azt mondta, hogy Ausztria, Dánia és Görögország felszólítja az Európa, felszólítja az Európai Györgyszerügynökséget, hogy késlekedés nélkül, a lehető leggyorsabban és bürokráciamentesen adja jóvá az afrozenek a oltóanyagának alkalmazását. Tehát e, e, itt van az osztrák kancellár véleménye a történetről, aminek egyébként egy másik aspektusa -e is van, nevezetesen az, hogy ugye bennünket azért támadnak azzal bőszen az elmúlt napokban, hogy mi, már mint a magyar kormány, Nyomást helyezünk a Magyar Gyógyszerészeti Intézetre, hogy hozzon gyorsan döntést a kínai és az orosz vakcináról. Ez egyrészt nem igaz, másrészt soha nem mondtunk ilyet. Ezzel szemben az ottrák kancellár felszólította az Európai Gyógyszerűdnökséget arra, hogy haladjon. Ha a magyar kormányból bárki felszólította volna a Magyar Gyógyszerészeti Intézetet arra, hogy haladjon, hát el sem tudom képzelni, hogy itt, mi történt volna. Igen. Hozzáteszem egyébként, megértem, megértem az osztrák kancellár, a görög és a dán vezető motivációját. Egy pillanatig sem gondolom azt, hogy, hogy rosszat akarnak. Meggyőződésem szerint ők azt akarják, hogy az Európai Gyógyszerügynökség is a szabályokat betartva, az egészségügyi protokollon végighaladva, de a lehető leggyorsabban végezze a munkáját, és szerintem ez helyes. Nem szokták érteni nálam, miért van annyi papír, de amit te mondasz, annak központi jelentősége van ugyanis amikor én ezt a hírt megtaláltam, ugye ezt a datálás ami nálam van, csak hogy lássad, hogy készültem, bár általában szoktam, 2021. január 18-a, ez ugye teg tegnap előtt volt, nem is uh, tegnap. 13-34 perc. Sebastian Kurz ország kancellár 70 az Oxfordi Egyetem és az Aszra a a svéd gyógyszeripari cég koronavírus elleni közös fejlesztési oltóanyagának mielőbbi engedélyezését szolgálmazta, miután EU-s és Európán kívüli kormányfőkkel videokonferencia keretében egyeztetek a járvány elleni küzdelemről. A videokonferencián Ausztrália, Dánia, Görögország, Izrael, Norvégia és Csehország kormányfői vettek részt. Ez pontosan az amiről te itt most egy kiegészítő kérdés. Vajon Magyarország miért nem vett ezzel részt? Ezt most nem... Csak hát, nézd, Vannak különböző formátumok, amikor egymásra találkoznak, nem országvezetőket hát a Magyar Külményszernek is volt az elmúlt napokban kik találkozója, ami meg mások nem vettek részt. Hát ez a nemzetközi életbe vett gyakorlata, hogy van, amikor ezzel találkozik az ember, okay, van. van. Ugye, van a szöveg így szól, amit te is mondtál. Felszólítják az Európai Gyógyszerügynökséget, EMA, hogy le, lehető leggyorsabban és bürokráciamentesen hagyja jóvá az aszrazenek a oltóanyagának alkalmazását a koronavírus ellen. És akkor most jön az a rész, amiben mind a kettően gyengék vagyunk, hiszen jön az a rész, amely a szakembereknek a dolga, hogy a különbség talán, hangsúlyozom talán, mert maga a jelenség, hogy felszólítanak egy ügynökséget, hogy valamit gyorsítson meg, vagy ne is gyorsítsa meg, hanem tegye meg, e tekintetben az itthoni esemény Orbán Viktor pénteki miniszterelnöki és e között tényleg nehéz különbséget találni. Itt az az óriási kérdés, hogy a szinofarma által előállított vakcina valamit az AstraZeneca által előállított vakciának a teljes protokollban lévő sorrendje összehasonlítható-e, és e tekintetben kicsit úgy érzem, mint aki törököt fogott, ebben az esetben Mencer Tamást, elnézést a szóvicsért, mert hogy az AstraZeneca az végigment ezen a protokollistán, a harmadik fokozata pedig nem ment végig a Sinopharma esetében a vakcinánál. Tehát ennyi különbséget én mindenféle... Ez nem igaz, ez nem igaz, ez nem igaz. A Sinopharmánál lezárták a harmadik ténikai fázist, és tavaly decemberben a teljes kereskedelmi forgalomba hozatali engedélyt megadták Kínában, a magyar szakemberek pedig a dokumentumokat és a, a helyszíni a gyártóhelyet is megtekinthették és megtekinthetik. Tehát ismét, nem igaz. Ismét, hát találkoztam ezzel én és ezért fontos, hogy említett, nem igaz. Ismét, hogy a ismét, korrekt, farmánál, ismét, vagy ismét, ismét korrekciót alkalmazok. Igazad van, ezt a dokumentációt Kínában egyértelműnek veszik, és ott álltak ismerik, ugyanakkor Kínán kívül ez a dokumentáció egészen addig, amíg magyarok oda nem utaztak, nem volt megismerhető. Az, hogy ez egy... a lényeg, amit mondod, hogy azért utaztak a magyarok Kínában, meg azért kaptak egyébként a Magyarországon lévő kollégáik interneten keresztül is Igen, csak az egy... Az egy az... Nézd, ez nem egy hitbéli kérdés, de sajnos csak úgy tűnik, hogy valamilyen okból az, hogy az AstraZeneca közzétette ezeket a dokumentumokat és rendelkezéseire áll az EMA-nak szemben a sinofarma, ha így kell ejteni, dokumentációjával, ember legyen a talpán, te lehet, hogy az vagy, én nem, aki meg tudja mondani, hogy a kettő közötti különbség, mely szerint a sinofarma nem tette lehetővé az EMA számára, hogy ezeket a dokumentumokat megismerje, az AstraZeneca pedig lehetővé tette, hogy ennek mekkora jelentősége van, és itt van az a helyzet, amiben a te tevékenységedet adott esetben pro kontra ítélik meg az emberek, hiszen te azt mondod, hogy nincs jelentősége, én pedig azt mondom, hogy nem tudom. Igen, csak az AstraZeneca elsősorban az európai piacra gyárt, a kínai Sinoparma pedig elsősorban nem az európai piacra gyárt, legalábbis jelenleg. Ez egyik. A másik, hogy szerencsére én nem tudok dokumentációk között különbséget tenni, mert nem is a dolgom, és nem is értek hozzá, ezért vannak a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, és akik el tudják dönteni, hogy a dokumentáció, a vakcina és a gyártóhely jó-e. De szeretnék még, valami, még valamire szeretném azért fölhívni a figyelmet, ami egy ö, friss ö, ö, történés. Pontosabban kettőre. Nem annyira friss, mint kettő, de, de mégiscsak tényszerű. Tehát miért beszélgetünk mi, ahogyan te is említettek korábban, a kínai vakcináról? Azért, mert Európában, meg az oroszról. Azért, mert Európában Nincsen elég vakcina. Pontosan. Ugyan bejelentik, bocsát, bocsát, ezt hadd ugyan bejelentik, hogy rengeteg vakcina van Európában, csak ez papíron létezik. Ez így van. És én pa pa papí papíron én remekül tudok énekelni, és fel tudok lépni a milánoi skálában. Egy picit szeretnék is. De a valóságban semmilyen zenei hallásom nincsen. Tehát fontos, hogy a valóságot a papírtól, pláne egy olyan kérdést, illetően ahol, ahol egészségről van szó, és emberéletekről van szó, Megkülönböztessük. Ez egyik. A másik, hogy Charles Michel nevű úriember, aki az Európai Tanács elnöke, amely tanács ugye a miniszterelnököket és államfőket foglalja magába. Charles Michel, ha jól láttam a tegnapi sajtót, írta azt saját maga a meghívójában, hogy javasolja úgynevezett harmadik országokkal felvenni a kapcsolatot vaccina kérdésében és ezt úgy interpretálni és úgy kezelni, mint ami a közgyót szolgálja. Az Európai te, Tanács. Te, te, teljesen igazad van nekem, Korna János jár a fejemben, aki annak idején még a szocializmus hiánygazdasága kapcsán írt meghatározó tanulmányt, hogy lám hasonló módon működik ez itt most, csak éppen nem a szocializmus, szocializmusra vonatkozik, hanem arra, hogy maga a hiánygazdaság, ha egyébként valamire szükség van, de az nincs kellő számban, és arra nagy szükség van, akkor az mit tud produkálni. Itt kezdődik valójában a politikai kérdés, csak miután ugye egy vakcináról van szó, és koronavírus. De nem, de János, ez több, több, Elmondod, és értem, hogy miért mondod, és abban az aspektusban igazad van. De éppen azt mondom, hogy ez nem politikai kérdés. Van róla politikai vita, de ez rossz. Tehát az, az, az, az a fajta hozzáállás, hogy petíciót indítsunk, hogy valamiről ne használjanak a magyar emberek, amit a magyar szakemberek ítélnek meg, ez szerintem függetlenül attól, hogy én melyik politikai oldalhoz tartozom, és függetlenül minden politikai vitát és történéstől, ez rossz neked, van, van, neked ebben hogy, teljesen hogy az, igazad van. Amit a szakemberek döntenek, azt fogadja el mindenki, én azzal tökéletesen Neked ebben teljesen igazad van, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, és készültem, tanár úr, függetlenül hogy én vagyok az idősebb, de attól még amíg lecste a tanár úr, én készültem. Tehát amikor 2020. október 2-án, pénteken, Orbán Balázs, miniszterelnökségi miniszterhelyettes, péntek reggel az ATV-ben, amikor Jaka Ferenc szavairól kérdezték, akkor Jaka Ferenc szavait, aki egyébként más hangsúlyjal beszélt valamiről, mint amiről a kormányzat beszélt, azt mondta, hogy voltak ilyenfajta riogatások az első hullámmal kapcsolatban. Majd azt is mondta, hogy jelen pillanatban az látszik, hogy az a stratégia, amit az emberek választottak, működik, és ezt mindezt Jakab Ferenc professzor megnyilvánulásával kapcsolatban mondta, aki más hangsúlyokat mondott, mint a kormányzat. Erre azt tudom neked mondani, hogy sajnos a mai kormányzat elkövetett olyan túllépéseket, amelyek egyébként később politikai megnyilvánulásokra adtak lehetőséget. Én nem fogok politikai megnyilvánulásokat tenni, de azt tudom neked mondani, mondanám, hogy közös múlt, de ez csak neked van meg, a kormány sajnos járványügyben futott lesre. Ja, János, egyrészt minek a, bár emlékszem felületesen, de Mégse pontosan arra, hogy a Orbán Balázs kolléga, akit én egy rendkívül okos, egyébként higgadt és megfontolt politikusnak ismerek, hogy ő mit mondott, ha megengeded erre, most nem térnék vissza, mert egyrészt nem is gondolom, hogy dolgom másrészt a Balázs el tudja mondani, hogyha kérdezik, hogy mit gondolt úgy. Jakab Ferenccel én több, jó néhány megbeszélésen ültem együtt még a járvány első hulláma alatt, vagy akkor is, É, tisztelem a Jakab Ferenc tudását és tevékenységét. Én számos olyan nyilatkozatát láttam a közelmúltban is, amikor arról beszélt, hogy a, a kínai vakcina jó lehet, és nem azt mondta, hogy jó lesz, és az se, hogy nem lesz jó, és ezt nagyon helyesen tetsz a professzor úr, hiszen nem ő van Kínában, és nem ő látja a dokumentációt és a gyártóhelyet és az egyéb, egyéb fontos részleteket, és nem ő tárgyal a kínai partnerrel. Egyébként pedig én nem állítom azt, természetesen, hogy a kormány tökéletesen dolgozott előről, mert nem egyet, tehát nem vagyok vagy aki hivatott én beszélök a saját nevemben, én arról beszélek akkor, én nem állítom azt, hogy akár én tökéletesen dolgoztam, vagy mindig hibátlanul fogalmaztam, de azt állítom ezzel szemben, hogy akik itt lesre futottak, és akik itt valódi rombolást végeztek, azok nem a kormány oldalán vannak. Figyelj, Tamás, neked nagy valószínűséggel ez kell, hogy mondjad. Én egyfolytában de, te ezt. Nem látod, ha legközelebb itt leszel, akkor, akkor látni is fogod, hogy hogyan keresem kétségbeesetten, nem szúzönt, hanem a papírjaimat, hogy vitatkozni tudjak veled. Egyrészt a Pécsi virológusok közreadtak most egy anyagot, amit nehéz értelmezni, mert leginkább a kormányzat vakcinapolitikájával kapcsolatos kiállást mutatja. A vége azonban úgy szól, hogy mert amely... ez nem lehet a. Nincs vége, nincs, hát, vége. Ne, ne, ne vitassuk nincs vége a mondatnak. Oké. Amennyiben a hármas tesztfázisban is megmarad a kedvező profil, valamint az Európai Uniós a hazai szakhatóság is jóváhagyja és engedélyezi, a válasz egyértelműen igen, beadatnánk magyarul, jelen pillanatban olyan feltételeket szabnak a pécsi virológusok, amelyek közül semmi sem stimmel, ők azt mondják, ők nem én hogy nincs meg a harmadik fázisi, tesztfázisban a profil, a kedvező profil, nincs Európai Uniós szakhatósági jóváhagyás, és hazai szakhatósági jóváhagyás nincs. Valamit ők összekötik az Európai Unió és a hazai szakhatósági jóváhagyását, nem pedig azt mondják, hogy vagy, azt értsd meg Tamás, és ha valakinek elhiszed, nekem el kell, hogy higgyed a kettőnk magánéleti kapcsolata okán, nekem nem, én nem politikai beszélgetést folytatok vele, én egy hozzám én nagyon közel álló fiúval előttem beszélgetek, ezt. amit én ugyan megpróbálok távol Tartani, de közben, e, miután van magánéleti ismeretségünk az emberben, ez is épp úgy ott van, mint hogy amikor a karácsonyjal beszéltem is ott volt. Azt értsd meg, hogy itt vannak olyan pontok, olyan tájékoztatás, olyan tájékozatlanság párhuzamosan, amelyet te nem fogsz tudni kitölteni. Nem tudod kitölteni azt, hogy ő azt mondja, hogy a hármas tesztfázisban is megmarad a kedvező profil, mert nem tudjuk, hogy megvan e te azt mondod, megvan. Így nem, nem is szeretném. De, de azt is meg, hogy itt, itt jön be, majd a a, majd a, be a pártpolitika. ezekbe a hízagokba. De nem de nem nem értelek, értelek. Először is rögzítsük, hogy ez egy nagyon nehéz és új helyzet, egy olyan világjárvány, amelyet, amelyet uh, eddig nem láttunk. Tehát értelmszerűen ez egy nehéz helyzet. Ugyanakkor, ugyanakkor nem nekem kell ezeket a lyukakat kitölteni, hanem azoknak a szakembereknek, akiknek szintén ott van a doktora nevük előtt, mint a pécsi kollégáknak és el tudják mondani, akik az információk birtokában vannak, hogy milyen információkat kapnak. Tamás, ez Isten áldja meg, én nem foglak téged rávenni arra, hogy ne legyél lojális azzal a kormányzattal, amelynek te... De ma... türelem, amelynek te a tagja vagy. És tőlem se várd el, hogy olyasmit mondjak, ami indiszkréció lenne, mert nem fogom megtenni. De amikor én a saját magam tájkoztatási kötelezettségének akarok megfelelni, miközben én nem vagyok közszolgálat, csak Kej Ez lehet, hogy több, de azért a közszolgáltatéság szempontjából kevesebb, és abba futok bele, hogy az én általa megközelített virológusok nem kapnak engedélyt. Magánemberként elmondanak valamit, amit én, ha itt elmondanék, rosszul tenném, de nem kapnak engedélyt, és ők elmondják nekem, hogy milyen kiskapuk mellett lehetne kiátszani ezt, akkor azt tudom neked mondani, hogy én egy olyan tájékoztatási moratóriummal találkozom, amit ha megszüntetnének, akkor sokkal jobb lenne a helyzet, de ese se lenne magyarázat arra, ami a múltban történt. Mindazt értem, amit te mondasz, de értsd meg, hogy ebben a múlt becsületének van egy olyan része, amely Mundér nem kívánta a becsületet, ebben a formában is a védelme pedig a tájkoztatás szabadsága ellen hatott. Ennek a levét iszod meg, Tamás, az Isten ágyom meg. Én megértem, elfogadom, a, vagy megértettem a véleményedet, én híve vagyok annak, hogy mindenki elmondhassa a véleményét természetesen, és ugyanakkor, mint politikus és mint magánember, magamra is igaz, igaznak tartva a szabályt, annak is jó vagyok, hogy mindenki kellőfelelősségkel. Ebben is, is igazad van. Oké, okay. de azt is meg, Tamás, itt most nem arról van szó, hogy mi kettek ülünk, ülünk, egy autóban, és azt kérdezzük, hogy merre van Sopron, és valaki rossz felé mutat, és elmegyünk Debrecenbe. Itt Értelek, egy vakcináról János. van szó, az egészségünkről van szó, és ennek következtében az emberek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek, semmit, ha eltévednek az országban. János, teljesen megértelek. Csak hát elmondtam, hogy ezzel kapcsolatban tudtam értem, értem. tovább a, a munkánkat, csak mivel azt mondtad, hogy nyolcig fogunk dolgozni. Jó. Eh, Jó. Eh, nem, nem tudok most eh, Len, rend... érdemben, érdemben hosszabban Jó. tovább fog a... uh, fejteni, de remélem, hogy amit akartam, azt el tudtam. Egyrészt el tudtad, részről, ha nem kapunk letolást, te így, eh, én úgy, és miért kapnánk, akkor szerintem ezt a jövő héten, vagy az azt követő héten fogjuk tudni folytatni. Sajnos örömmel. Örömmel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia, szia, szia. Érdemes volt a rendszerrel beszélgetni, vagy sem? Ah. Ezt most így eldobom. Lasszán. Ennyi az összlazaságom. A végén összeszedem föl, lesz -e valaki. Szerintem érdemes volt. Jaj! Fua! 0620, 381, 61, 96, 21-et. Ha közben felhívnak telefonon, én nem fogok ellenállni, felveszem, aztán felhívom a horngábor. Nem futok rossz formában, szerintem nincs olyan ember, akivel ne lenne érdemes beszélgetni. Ó, ha, sohajpanasz van, 0620 381 61 os ma, 2021. január 20-án, szerdán, 7 percen 8 óra után. Ha, -ho, ha, -ho van, 0620 381 6196. Ha nem telefonálnak, én fogok telefonálni. Ezt nem fenyegetésképpen mondtam, csak gondolják át. Utoljára ajánlom a 06238016196-os telefonszámot. Fia Gábor fia vagyok? Hort Gábor fia. Boldog új évet. Eked <gül> hát is egy kicsit jobbat, mint a tavalyi, az nem lesz talán nehéz. Nem, az nem lesz nehéz. Valaki, Igen, az elsimon Lászlóval beszélgettem tegnap, és ő írta azt a Mandinerben, hogy 2020-at beárnyékolta a Covid, és azon gondolkodtam, hogy vajon én a Covid-dal és a 2020-al kapcsolatban vajon a beárnyékolta kifejezés használtam volna-e. Biztos, hogy nem beárnyékolta. Um, nem tudom megmondani pontosan, hogy mit egy egészen hihetetlen élmény, ami egészen addig hihetetlen élmény marad, amikor az ember bele nem hal. A te környékeden voltak betegek, vagy volt sajnálatos haláleset? Nem, pedig hát tudod, elég nagy családban élek, és valami csoda folytán, ugye a 91 éves apám is ehhez a történethez, de valahogy eddig is lekopogom, talán ez is marad, elkerülte akár a családomat, ugye amikor fős szűk családról beszélek, hat, öt testérrel, és csomó unokával, dédunokával lángt apám révén, sőt nekem is megszületett augusztusban az, az első unokám, úgyhogy kérlek szépen, a 2020-ig erről is szól. Igen, igen, ami egyébként -egy fura helyzet. Nem is nagyon tudok velem itt kezdeni. Na de mindegy, minden esetre, minden esetre mondom szerencsére, a közvetlen környezetben barátaink közül olyanok vannak, akik elkapták fiatal emberek, tehát kollégáim, barátaim, ők egy kicsit mosolyogva voltak túl ezen, Na, de, de hát miről van szó, adjuk már trimmel. De azért mégis ez az év ellentétben El én úgy látom, hogy valami egészen rémisztő volt. Tehát, én azt gondoltam, hogy ilyet mi nem élünk meg, ugye ez a háborúmentes korosztály vagyunk, mi ugye ezzel a 61-nél de mégis valahogy ilyen, azt gondolom, hogy valami ilyen lehetett. Nyilván ennél sokkal rosszabb, de mégis az én fejemben az, amit mondjuk a. Március án is. Óvattal kell lenni a háborúval, de olyan, ami még nem volt abban, egyetértek veled. Azt áruld el, hogy mi a véleményed arról a fialai magatartásról, de természetesen nem rólam van szó. Mert mi nagyon régen ismerjük egymást, és azért van többé-kevésbé reális képünk egymásról, és tajá, talán saját magunkról is. Én most nem a Horngábor képemről fogok beszélni neked, hanem a fialajános képemről. Márciusban szintén kivételes lehetőségen volt, akár csak most, akkor a Spirit fm és a Civilapályán című műsoromban úgy kezdtem el műsorokat készíteni, hogy abban a hitben voltam, hogy ez most egészen más, mint korábban volt. Elsimó László említése azért sem volt egy szerencsétlen dolog, mert hogy én márciusban elköszöntem Elsimó Lászlótól egész egyszeren abból adódóan, mert azt feltételeztem, hogy ahol árvíz van, ott árvízvédelemmel foglalkoznak. Ahol tűz van, ott tüz ott nincs szó kultúrpolitikai vitákról, ott nincs kultúrharc, ott nincs pártpolitikai belharc, ott mindenki azzal törődik, hogy ezt a közös ellenséget, amit most nem földrengésnek hívnak, nem árvíznek hívnak, nem tűzvésznek hívnak, hanem koronavírus járványnak, annak együtt állnak neki, mint a három testtől, mindenki egyért, egy mindenkiért, abba hagyom ezt, és ebben Gábor akkorát csalódtam, aminél nagyobbat, én nem is tudom, csalódtam-e bármiben. Ugye szemét nem mondhatok, mert ez itt most, ez ez egy konglomerátum. Mindenben csalódtam, a világban is csalódtam, de hát csak a szűkebb környezetemről beszélhetek, és amikor visszatértem most, ezen a héten e, Elsimó akkor látszólag önkritikát gyakoroltam a szónak abban az értelmében, hogy hát, ha nem érdemes, akkor visszahozom azokat a riport alanyaimat, vagy azokat a beszélgetőtársakat, akikkel korábban voltam, de ez nekem valami olyan mérhetetlen csalódás, ami itt történt emberileg, amit ennél sokkal a cizelláltabban el tudnék mondani, de egyrészt már egy órája jártam a pofámat, és azért abban elfárad az ember, meg nem magamat akarom hallani, de egy akkora csalódás volt minden szempontból. Megtapsoltuk az orvosokat, amikor nem csináltak semmit, nem tapsoltuk meg az orvosokat, amikor csináltak valamit. A kormány hip-hop egészségügyi törvény, az egészségügyel kapcsolatos rendszabályokat, vagy szabályokat, vagy törvényeket hozott, amiben mindent rendezett, de egy kicsit túl is rendezte őket, ami egyben az hatalmi túlélését biztosították. Olyan példákat sorolhatnék, amelyek előtted épp úgy megvannak, mint előttem, de azt gondoltam, hogy erre nem kerül sor, úgyhogy alapvetően csak a döbbenetemnek tudok hangot adni, amely döbbenetnek majd része lesz az a beszélgetés része, amikor majd a holnapi online konferenciáról lesz szó, de hogy mindez bekövetkezik, ha azt kérdezted volna tőlem előtte, hogy fiala, lesz ilyen vagy sem, figyelj be meg, én voltam annyira naív, hogy azt mondtam volna neked, hogy gizárt. Akkorát tévedtem, mint egy ólajtó. Hát nézz, én azt gondolom, hogy eh, magam is gondolkodtam ezen, amit mondasz, mert eh, valamikor március közepén engem is hasonló dolgok foglalkoztattak, de aztán arra jöttem rá, mert nagyon hasonló igényeim lettek nekem is, hogy egyszerűen valami olyan állatfajta vagyunk ember, akik beleszokunk az adott helyzetbe. És az jutott eszembe, nagyon hülye a párhuzam, de talán nem értettelen, hogy amikor a, a TV ostroma volt ugye 2006. szeptember 17-én talán, akkor másnap reggel volt egy parlamenti ülés, ahol az egész ház döbbenten tennézte, hogy mi történik. És hogy mi történt. És teljes Egységben mondtuk azt, hogy ez így nem mehet tovább, hogy nem lehet ezt csinálni, hogy ez nem egy politikai kérdés. Majd néhány nap múlva mindenki megtalálta ebben a saját politikai ö, ö, szenárióját, és elkezdett a, annak megfelelően játszani. Orbán csörgőórákkal hívta az embereit, Gyurcsány azt gondolta, hogy jön ez majd nekünk, és sorolhatom tovább a, a mindenki a saját játszmáit játsz. Most is azt éreztem, hogy volt egy megdöbbenés ebben az országban, E, e, március, április, májusban a bezárt országban, majd elmúlt ez a megtöbbenés, és is elkezdtünk e, mindannyian úgy élni, amilyenek vagyunk. Tulajdonképpen ha egy kicsit visszagondolunk, a, a, a, a, ezeket 39 ben elkezdődő és 45-ig tartó háborúba, a háborús Magyarországra, a, a, ott is az volt, hogy hát nyilván volt egy idő, amikor mindenki többen tennézte e, így vagy úgy a történéseket, majd aztán elkezdte játszani a saját játszmáit. Tehát mintha beleszoknánk mindenbe, mintha elfogadnánk, hogy akkor most ez a játszékcél, akkor most vírus van, akkor most ebben játszunk, ebben találjuk meg a saját e, időnként Rémisztő szerepeinket, de ezek a szerepek nagyon hasonlítanak a vírus előtti időszakhoz, és ezt folytatjuk akkor is, amikor a vírus Jó, akkor a Én is ezt láttam, de Jó, hát nem tudtam bele mit kezdeni, illetve tudtam, de nagyon szomorú vagyok. Azt árult el nekem, hogy kiocsudott hamarabb, ami azért rossz kérdés, mert ugye a kormányzatnak e tekintetben azért megkülönböztetetten más lehetősége van, mint az ellenzéknek. Tehát az a kérdés, hogy ha az ellenzék egyébként ocsudott, mint a, a, a kormány, akkor vajon volt-e bármi amit az ellenzék kihagyott, vagy valójában amióta a kormány a veszélyhelyzetből adódó lehetőségeit kihasználja. Ez egy teljesen értelmetlen mondat, de talán megtörthető tartalommal. Valójában ő a kezdeményező, és az ellenzék csak követi, ami önmagában még nem baj, mert lehetséges, hogy a követése az nagyobb szimpátiát kelt, mint amilyen mértékben kihasználja ezt a lehetőséget a kormányzat. De ezzel az egészen itt, mint politikai haszonszerzés, mit lehet kezdeni? És valami olyasmit kérdezek tőled, Gábor, ba meg, ami olyan távol áll tőlem, mint Makú mert én egyébként én legyek az utolsó, aki politikai haszonszerzésről beszél egy olyan szituációban, amiben több mint tízezre meghaltak már, és a teljes ország valamilyen módon felekestül felfordult. Azért mondom, hogy valamilyen módon, mert, mert én ilyet még nem láttam. Én azt gondolom, hogy magam is, vagy hét évet eltöltve kormányzati szerepben végülve, mit tudom én hány száz kormányülést, és végülve nagyon nehéz helyzeteket. Olyan nehéz helyzeteket, amiket kicsit sem hasonlíthatok ahhoz, amiben most élünk. De mégis csak, csak hogy olyan, értsed, Gábor, de... hogy világos legyek. Van egy olyan szituáció, hogy meghal egy rokonod, és te anélkül fejezel ki részvétet, hogy megkérdeznéd, hogy egyébként valamit hagyott-e rád a halott. Mert ha hagyott rád, akkor megtudod, ha meg nem, nem. De téged alapvetően nem Ez foglalkoztat, hanem a gyász. Ez az, ami ebből a mostani szituációból egy tízes kálán kilencesre hiányzik. Itt mindenki azt kérdezi, hogy hol a lóvé? A halott de után. De azért, A szó átvitt és de, a szó szoros értelmében. Most már mindenki. De azért, de azért ezzel, én, én ennél optimistában látom a helyzetet. Egyrészt azt akartam mondani az előtt, Bocsánat. és a fejezet, mert fontosnak tartom magam számára, Igen, hogy le. elmondjam, hogy, hogy azt látom, hogy a a kormány, amit én egy kicsit se szoktam sajnálni, vagy Orbán Viktor, aki nem értelni meg azért sajnálatomat, az iszonyatosan nehéz helyzetben van. De az, amit ők átélnek naponta, én, én magam is úgy ke kelek, hogy alig várom az új eredményeket, hogy, hogy tudjam, hogy most a végre javult egy kicsit a helyzet, el tudom képzelni, hogy a kormányfő és a kormány az ezért felelős emberek ezzel hogyan vannak. És ez így tart most már lassan egy éve hogy ez egy borzasztó dolog. Így Tehát ez, ez kicsit sem ment senkit, csak mondom, hogy ez egy olyan frusztráló helyzet, amiben ma azok, akik felelősek azért, ami velünk történik, és ez csak a magyar kormány is, nem a magyar ellenzé, ami, ami, ha nem is magyaráz semmit, de, de azért azt gondolom, hogy ne, ahogy mondjam, megfontolásra kell, hogy sarkaljon mindannyiunkat. Ez az egyik. A másik. Állj, dolog, milyen hogy, megfontolásra? Megértésre. Tehát, hogy, hogy egy pillanatra gondoljuk el azt, hogy ezek, a, ezek az emberek. Jó, de most a, két dologról beszélsz, Gábor. Az egyik az, hogy értsük meg, hogy ők frusztráltak, megértem. Aztán azt mondod, hogy értsük meg azt, hogy ők mit csinálnak, de ezt már biztos nem ugyanazzal a hangsúlyjal mondod, hiszen azt már nem akarjuk ugyanúgy megérteni, mint ahogy ők teszik. Vagy sokszor nem? Nem, nem, nem, egyáltalán nem. És innentől kezdve, de visszatérnem arra, mint az elején beszéltünk, hogy végül is ebben a helyzetben mindenki ugyanolyanná válik, mint amilyen. Képtelen kibújni a bőréből. Tehát ott, és Gába, itt ez. ne kell, egy pillanatra álljunk, Neked a számok, a nagy számok törvénye szerint, ahogy apukám mondta, annak idején igazad van. De én saját magamról ezzel együtt engednek, hogy azt feltételezzem, hogy ez az egész rám nem így hatott. Lehet, hogy én ezzel együtt megbuktam, lehet, hogy nem tudtam jó műsorokat csinálni, lehet, hogy magánemberként se viselkedtem jól, de az, hogy egy, tehát hogy mondjam, a hősök is akkor szoktak igazán, tehát hősök akkor szoktak lenni, amikor van egy pillanat. De ennek az egész mostani történésnek, ami lassan egy éve tart, hogy te is mondod, nincsenek ilyen jellegű hősei. Gyártottunk hősöket az orvosok személyében, akiket később aztán egész de másféleképpen láttunk, mert kiderült, hogy akkor ö, ö, heroizáltuk őket, amikor korai volt, amikor pedig dolog volt, akkor meg már nem volt rá energiák, meg nem volt rá kedvünk, vagy ki tudja, mi minden nem volt. De az, hogy unblock elvitassuk azt, hogy ez a szituáció igenis emberekből kihozhatott volna mást, ezt azért ennek a lehetőségét beleértve a politikai szférára is, legalább egy tízeskálán kettesre, hagyjuk már fönt, az Isten áldjon meg. Az egy, egy másik kérdés, az kérdés, hogy nem a... ez lett a, ne, alapvetően nem ezt látjuk. De attól még bennem ez a vágy bármennyire hiszed, ott él. Lehet, hogy hülye vagyok, akkor hülye vagyok. Nem, szerintem nem. De én bennem is ott élne. Jó lett volna, hogyha ez a, az egész helyzet hoz nekünk néhány e, valódi hőst, vagy néhány e, hogy mondjam e, e, nemzetmentő politikai személyiséget nem hozott. Se egyik oldalon, se másik oldalon. Nem tudott felemelkedni e, a, ebben a helyzetben a kormányzati oldalon senki arra a szintre, ami túllép önmagán, és mondjuk ebben a pillanatban nem azon gondolkodik, hogy hogy lehet, és mennyi pénzt ellopni, hanem azon gondolkodik, hogy hogy lehet megmenteni emberek életét. Nem látunk ilyen hősöket. A kormányzati szinten valószínűleg egészségügyi szinten egy csomó ilyen hős van, de ezeket sem mutattuk meg. Nem, nem látunk fősorvosokat, látunk fantasztikus szakértőket, akik egyik héten ezt mondják, a másik héten az ellenkezőjét. Tehát a szakma sem vizsgázott valami csodálatosan ebben az időszakban, de ez most egy másik kérdés. És, és az ellenzéki oldalon sem látunk egyfajta felemelkedést, hogy azt mondjuk, hogy amit te is elvártál, hogy itt most egy olyan helyzet van, ahol egy kicsit fölélőzünk ennek a dolognak és Nem azt nézzük, hogy tudunk-e ebből ebből napi politikai ö, ö, történetet előnyt kovácsolni. Egyébként szerintem a végén majd tudnak, ö, mint ahogy ezt a számok is azt mutatják, mert a, ez a hosszan elnyúló történet azért nem fog tenni a magyar kormánynak, ö, azt gondolom, és ennek már látjuk is jeleit. Tehát mindenki tett, tette a dolgát, és senki se tudott fölindulni. Azt gondolom, hogy egy kicsit úgy vagyunk, hogy a magyar politikai élet egy középszerű társaság, Játszmája, mivel nincsen semmi baj, olyan, a magyar politikai pont olyan, amilyenek mi vagyunk. Sokszor mondták Jó, a tanári e... társadalomban, hogy a tanárok miért nem jobbak, hát olyanok vagyunk, mint a magyar társadalom, és sajnos a magyar politikai elit is olyan, mint mindannyian vagyunk. Nem különbözik tőlünk. Ugye a politika az a választók voksáért folytatott küzdelem, hogy minden pillanatban ezért kell -e küzdeni a politikusok szerint. Igen, szerintem nem, de nem vagyok politikus. Biztos nekik van igazuk. Akkor, amikor megszülettek az önkormányzatokkal kapcsolatos első intézkedések, számtalan önkormányzattal dolgoztam együtt tavaly, bár nem volt köztük ellenzéki, vagy nem volt köztük kormánypárti. Kormánypárti emberrel egyetlen egyel beszélgettem vele rendszeresen, de ő ugye más vonalon konfrontálódik. Ő Füries Balázs volt, és Karácsongergeit pedig kényszerűen nélkülöznem kellett, ez a mai nappal megszűnt. És valójában ez a küzdelem, amely időnként ilyen teljesen szürreális beszélgetéseket szült, mint amilyen kétszer is volt már talán az ATV-n Csat című műsor címen Füries Balázs és Tütőkata között, amely hát, se nem volt Csat, se nem volt semmi osztott képmezőben két ember beszélt ugyanarról homlok egyenest ellenkező dolgokat, e, valójában olybá tűnt, mint hogyha a két oldal e, választana magának egy-egy embert, és az ő előadásában akarná meggyőzni az embereket arról, hogy neki van igaz, és szavazzanak rá, miközben olyan dolgokról beszélnek, amiket az emberek is átélnek, de nem ezen a szinten, és én tulajdonképpen nem is értem az embereket, hogy ezt az egészet miért követik figyelemmel, mert ez mint a nikkel Samovára röpköd most már a fejük fölött, miközben azért természetesen érinti az ő életüket. Mindaz, ami az önkormányzatokkal kapcsolatban történt, és ami egyébként a holnapi online konferenciának, amelynek a megnyitó beszédét te mondod, és amely az önkormányzatok a NER szorításában címmel fog futni, egy olyan kétszemélyes, vagy nem tudom hány személyes dráma, amit én teljes mértékben nyomon követtem, és a leginkább azon csodálkoztam, hogy mind a két fél alapvetően kormányzat és önkormányzatok a maguk oldalára akarták állítani a nézőket a tekintetben, hogy független attól, hogy mit mond a másik, higgyék el, hogy ők tették a legtöbbet annak érdekében, hogy a népségnek és katonaságnak függően attól, hogy éppen falunél, vagy fővárosban 25 ezer főnél kisebb településsel lakik, vagy nagyobb, jót tettek, én pedig már rég nem értettem az egészet, mert közben olyan dolgok történtek, tehát az, amiről a karácsonyjal beszéltem, és akkor itt leviszem a hangsúly, tehát hogy vannak települések, amelyeknek az iparűzési adójával kapcsolatban mindent odaad a kormány, a nagyobb településekkel pedig egyenként ül le, hát az valami olyan nonszensz, hogy én nem is értem. Tehát ez olyan, mintha a sakban az egyik partner, vagy az egyik fél többet engedhetne meg magának, mint a másik, de látható módon az embereket ez se zavarja, mindent tudomásul vesznek, vagy zavarja őket, de azt mondja, hogy őket, nem tudnak mit tenni, én meg állok, bámulok, és már rég nem tudom megtenni azt, ami pedig a műsorom egyik alcíme, hogy elválasztom a, a fontos, a talantól Én azt gondoltam korábban, hogy ennél sokkal kevesebbre felsziszennek az emberek, és most már erre se sziszennek fel, vagy azt mondják, hogy ez, ez legyen a fiala legnagyobb gondja, de most már eleget beszéltem, befogom a számot. Hát én Szerintem azért van erre reakció, tehát abban, amit látunk, ami pont az, amiről az erőt beszéltünk, hogy nincs egy fölemelkedés ebben a történetben, hogy Orbán Viktor nem képes elfelejteni azt a bűnét Budapestnek és a nagyvárosok egy részének, hogy 2019-ben nem őt választották. Ebben, a ebben az iszonyatosan kiélezett helyzetben sem képes gestiújt gyakorolni. Nem képes azt mondani, hogy partnereim vagytok ti, gaz önkormányzatok, akik megcsaltatok, engem cserbe hagytatok, mert másképp szavaznak a lakóitok. Kb. 3 millió ember él ma ellenzéki önkormányzati vezetés alatt, tehát azért ez az ország egyharmada, nem kis számról beszélünk. Képtelen ezt a gesztust megtenni, és folyik az, ami tulajdonképpen 2010 óta folyik. Tehát nem, ez a konferencia nem csak a mostani helyzetről szól, és ez szerintem egy fontos eleme, remélem fontos eleme lesz a holnapi beszélgetésnek. Tulajdonképpen 2010 óta folyamatosan és szisztematikusan történik a Magyar Önkormányzatiság felszámolása. 1990-ben nagyon kevés kérdésben értettek egyet az akkor az asztalnál jövő is egyéb szervezetek, a velenzéki kerekasztal 89-es időszakára, majd a választások után időszakra mondok. Egy dolog van viszont helyes mértékben, hogy az önkormányzatiság a helyi társadalomhoz meghatározó terület. Ott történnek a fontos dolgok. Ez az, amit 2010 óta szisztematikusan végiggondolva, szerintem galád módon a Fidesz felszámol, és ennek adott egy nagy lökést, az, hogy a, a, a, a választók erre nem úgy reagáltak, ahogy a Fidesz gondolja, az információhoz jobban, jobban férő, jobban átlátó, tehát nagyvárosi, budapesti választó, azt mondták, hogy ők ezt nem akarják. És most is az van, hogy azért van reakció, tehát a választó éppen a tegnap került a kezembe egy kerületi kutatás eredmény, andal az derül ki, hogy az, nem mondom, melyik kerületben nincs felhatalmazásom az ismertetésére, mint budapesti kerületben a Fidesz 17%-on van, a Momentum 15%-on. Jó, hát egy pillant, összességében... Ezt tökéletesen értem. Azt kérdeztem, Karácsony, Gergelyő, de lehet, hogy te ezt jobban tudod, hogy ha olyan matematikai műveletet ajánlok, ami nincs, de most mégis van. Ha az országból kivonjuk Budapestet, mert azt mondja a Fidesz, hogy ezt elvesztette, most ezzel nem tud mit kezdeni, de olyan módon viselkedik, hogy ezzel tán jó, a számára jó módon osztja meg az országot, miközben ilyen nincs, hogy jó módon osztja meg az országot, és a vidéknek kedvez. Szóval egyébként ez a politika bejöhet, mondván, hogy a főváros ugyan nagy, a GDP szempontjából sokat jelent, itt lakik közel két millió ember, de végül is Budapesten kívül meg lakik megközelítően hét és millió, és ők többen vannak, mint ez a két millió, és akkor ő neki kedvezünk, ha ők egyáltalán kedvezményezettek. Tehát az a kérdés, hogy ez a matematikai művelet áll-e? Hát ugye a, a politikában nem a normál matematika működik. Értem. A tehát ugye ez egy speciális matematika terület, a választási matematika. És ugye az a fura, hogy egyszer, a, egyszer már a Fidesz-e ráfizetett. Tehát a 2002-es bukásuknak egy jelentős tényezője, a négy éves, négy éves következetes Budapest ellenes politika. Erre már kevesen emlékeznek, de, de, de, de nem árt rá emlékezni, hogy a 2002-es bukás egyik alapvető oka az, amit a Fidesz és Orbán a Demszkivel szembeni harcában produkált. Túlmutat ez, és ezt méri fel szerintem rosszul a Fidesz. Gye látjuk -e ezt a vidék felé fordulását, láttuk elég is, de most ugye ez egy halmozottan érzékeltő Lázárbe is jelentette, ugye, hogy az a cél, hogy akkor most a a vidék felé vegyük meg a vidéket, de ez nem ilyen egyszerű, mert az egész választási matematika ugye nem csak Budapestről, hanem például az agglomerációról is szól, nézzük meg a 2019-es agglomerációs választásokat, ahol sorva súlyos vereséget szenvedett a Fidesz Szentendrétől egészen nem gödig, tehát olyan helyeken, ahol biztos jobboldali Fideszes többség volt hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül bukott meg a Fideszes polgármester. És nézzük meg ehhez képest ugye azokat a nagyvárosokat, amiket Szombathelytől Pécsen keresztül okay. Miskol. Oké, rendben van. Akkor azt Fidesz kérdezem tárgyal. tőled, hogy miért csinálják? Nem csinál... ilyen egyszerű a matematika. Okay. akkor erre mondani. megértettem. Miért csinálják ezt? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Nekik is beleértve, vannak, beleértve be. hogyha őket megkérdezed, akkor ők időnként széttálják a karjukat, és azt mondják, fiam, miért mi csinálunk? Tehát olyan mértékben tudják adni a bankot, hogy rosszabb pillanatban el is bizonytalan az, hogy Jézus Mária, miről beszélünk, vagy miről beszélek, mert hát a másik annyira vitatja azt, amit én állítok, hogy egy pillanatig, hogyha nem vagyok biztos a maga mondandójában, akkor el is bizonytalan, és azt mondom, tényleg, hát neked van igazad, amit én állítok, az nincs is. Holott ez valami egészen képtelen helyzet, ami itt most kialakult félben van, és amiről látható módon nem szállnak le, tehát biztos abban a hiszemben, vagy abban a hitben vannak, hogy ez beválhat, hát önsorsúntóknak nem gondolnám a Fideszt, eddig nem ezt bizonyították. Nem, nem, ugye ez és nem egy magyar sajátossággal állunk szembe. tehát ez a fajta egészen végletes polarizáció és ennek a politikai kvázi felvállalása, sőt kitermelése ez, ez egy abszolút létező a 21. századi jelenség. Hát nézd meg az amerikai elnökválasztás, vagy akár a legutóbbi kongresszusi választás eredményeit, ahol volt olyan település a nagyváros atalanta, ahol 89 a nyertek a demokraták, és a körülötte közvetlenül lévő kis, kis települési terkezetben pedig 83 kal a, a, a, a republikánusok. Tehát, hogy, hogy ez a dolog, hogy, hogy rájátszunk arra, hogy van egy hogy mondjam, természetes szövetségesünk. Ilyen értelemben a, a, a, a nyitottabb, liberálisabb, baloldali elkötelezettségű, nagyvárosi, informáltabb, a, a, a, a, a, hogy mondjam, az életét önállóan élni akaró és tudó polgárosodott világ, és vele szemben a, a, a, a, a vidék című történet, ez nem egy magyar sajátosság, erre való. Ez a tény és az erre való rájátszás. Egyszerűen szerintem azt mérte fel a Fides nálam, sokkal jobb kutatásokkal rendelkeznek, hogy, hogy ez a Budapest és Nagyvárosok, ez reménytelen. Tehát hi hiába tesznek ezt sokat, ez már ne nem fog működni. Hát Nézz meg, lecserélték a legjobb jelölkeiket, Kérem. akik rá is, nyertek. Olyanokra, akiknek még én sem tudom a nevét. Tehát a második kerületi fideszes előtt nem is tudtam, hogy van. Tehát a kerületi önkormányzati képviselő, nem tudok róla, de meddig én itt élek a második kerületben. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, és a, a pénzügyminiszter, aki egyébként nyert itt, ugye, és teljesen, és nyilvánvaló elindult volna, sokkal nagyobb esélye lett volna, mint bárki másnak, az ugye nem tudom, mit fog csinálni a kampány során, mert nyilván járja a vidéket, és ígérget egy kicsit több pénzt mindenütt. Tehát, Uh, egyszerűen uh, történt egy mérlegelés, szerintem ez egy hibás mérlegelés, de ez nem, nem az én, ennek én még akár örülhetnék is, és én szívesen benném a megszabadulnánkkal attól, ami van, de ez az én személyes indítatásom. Uh, és ennek a mérlegelésnek a nagyon következetes megvalósítását látjuk, még egy olyan helyzetben is, ahol ezt igenis félre kellene tenni, félre kellett volna tudni tenni, és azt mondani, hogy ebben a járványban egy milliós város nekem akkor is partnerem, hogyha az ott a főpolgármester. Beszélgetésünk záró szakaszában független attól, hogy egyébként részt vesznek-e benne, vagy sem utólag gondolom, úgy is lesz róla híradás, mi lesz holnap, amikor kettő órakor veszi kezdetét ö, egy program, önkormányzatok a NER szorításában, te mondod a megnyitót, a kerekasztal beszélgetésben pedig részt vesznek Cserdini német Angira 15. kerület nyilati klára baja. Karácsony Gergely Budapest, Márkizai Péter Hódmezővásárhelyi, Nemény András szombathely és a tervezett témák, hogyan változott az önkormányzatiság az elmúlt tíz évben, mi történt a koronavírus járvány idején? Mit tehetnek az önkormányzatok az erősödő kormányzati harcolás ellen? Végezetül, de nem utolsó sorban, hogy szokták mondani, hogyan állítható vissza a valódi önkormányzatiság. Mit vársz te ettől a holnapi izétől? Ugye ez az idei nyitó rendezvényünk, a Republikon igyekszik olyan témákat választani, amiről azt gondolja, hogy meghatározó a politikai élet folyása szempontjából nem gondolom, hogy mi konferenciánk a meghatározó, a téma a meghatározó. Tehát azt hiszem, hogy a mai politikai helyzetben itt évelején arról, amiről szólni fog az elkövetkező időszak, erről jelentős részben ez lesz, vagy ez is lesz. És azt gondoltuk, hogy ezt akkor tegyük az asztalra, Végig tettünk kísérletet arra, mindig teszünk ilyenkor, hogy hozzunk be a képbe Fideszes polgármestert, és ez most sem sikerült, mint máskor sem, nem találunk. Érdekes módon máshol találunk, tehát oktatáspolitikára, egészségügyre, gazdaságpolitikára találunk fidesz mert önkormányzati ügyekre nem szoktunk találni, hiába keresünk még azokat is, akiket akár személyesen is ismerünk a történetben. Tehát itt, én úgy érzem, jobb lett volna, ha ez egy olyan beszélgetés, ahol a Merképviselő is megszólhatnak, ezt nagyon nehéz manapság létrehozni, de ezzel együtt is fontosnak tartom, hogy ezt a ma meghatározó 21-re alapvetően a beg et rányomó politikai kérdést, hogy önkormányzat és, és központosítás, hogy helyi politika, és országos politika, hogy ellenzék és kormány, mert valahogy itt kristályosodik ki meggyőzésen szerint ma a, a, az alapvető konfliktus, és itt, itt tudja megmutatni mind a két fél, hogy mit is akar. Mi az ő valódi célja, mik a, a, a, az elképzelései. Tehát én ezt egy ilyen Évnyitó beszélgetésnek gondolom, ami egy kicsit arról is szól, hogy mi lesz itt 2022-ben, én azt láttam, hogy elindult a 2022-es kampány, tehát folyik Magyarországon a következő parlamenti választás kampánya mind a két oldal részéről, tehát mind a kormányzati oldalon, mind az ellenzéki oldalon, ennek ha tetszik egyfajta terepe lehet a mi holnapi konferencián, még ha egyoldali oldali terepe is. Boldog új évet. Köszönöm szépen. Neked, neked is, én is köszönöm. Szerbusz, viszont találkozunk. Ök Horn Gábort hallották. Kapnak tőlem négy percet, és aztán felé van Gábort. 0620 381 61 96 bármilyen témában. Győzem hangoztatni, hogy mekkora barom voltam, hogy azt hittem, hogy másféleképpen fog alakulni az élet. Még most is azt gondolom, hogy változtatni hát, már nem lehet az elmúlt időn, de sokszor hiszem azt, hogy káprázik a szemem. Többet nem ajánlom, de még egyszer elmondom 0620 380 161 96-os Most már nem sokáig Gyakorlatilag egy telefon fér bele Vagy két rövidebb e, Aztán Nemes Gáborral zárom a mai sort Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Minden nap meglepetés És minden nap korlátozott apokalipszis, Amit tegnap egy külön kitétellel Bővült Német Gábor Jó voltál, de akkor már annyira hosszú lenne Ez a mondat, hogy követhetetlenné Válna, így is meglehetősen Hosszú majd 9 óra után Döröpont, Fialajanos kukat Gmail.com az elérhetőségem. Most még szabadon rendelkezhetnek velem kettő és fél percig, aztán annyi. Jó reggelt kívánok, német Sánov. Szeretnék érdekelni, hogy hogy jött újra kapcsolatba karácsonyi gezielje a ökológármester Ezt majd legközelebb elmondom, mert hogy ma már egyszer elmeséltem. Ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor mondjuk idézőjelesen, hogy eredményesen futottam utána. Mára mennyiben futottam, már mennyire eredményes voltam. Jó reggelt! Jövőzőt kívánok Vámossámból, én nagyon sem a olyan mencser Tamás nem említette meg, ami a dolog tett. Egyrészt ről ön tudja, hogy a veszélyeget nem ott ért véget, véget szerettem volna, érjen. Másrészt sajnálom, hogy önnek van hiányérzete, nekem önnel kapcsolatban olyan érzetem van, hogy ki is csoda, hogy az ön telefonjait egyáltalán hajlandó vagyok fogadni. Ezt ne felejtsen! Itt vannak egyenrangúak és egyenrangúbbak. Ön egyenrangú, de nem egyenrangú. Olyanból, mint ön, hál' Istennek nagyon kevés van. Ön egy olyan csoportot moderál, vagy moderált, fogalmam sincs, hogy az még létezik-e, de a múltban létezett, amely a műsoromból él, és számomra vállalhatatlan, ha másért nem mert a nevemet, vagy a műsorom nevét viseli. Ha ég a háza szóljon, hívok tűzoltót, de többet nem reméljen tőlem. Jó reggel. Jó reggelt, Jó reggelt. Jó reggelt. van a vonalban. Um, számodra mekkora jelentőséggel bír, mint külpolitikai újságírónak az új amerikai elnök beiktatása Ez egy fontos dolog? Hát ez nem csak, mint külpolitikai újságírónak fontos, hanem szerintem ez mindenkinek fontos. Ez egy amerikai elnököt, hogyha olyan, mint Trump, vagy nem olyan, mint Trump, azt az egész világ megérzi. Jó, maradjunk el. Mit érzett meg az, ez a világ az elmúlt négy évben? Két dolog van, az egyik az amerikai politika, tehát az, hogy, hogy mennyibe változott, melyek azok a pontok, ahol az amerikai politika jelentősen változott, vannak ilyen pontok. Tehát a klímaegyezményből való kiszállás, a mindenfajta nemzetközi szervezetekből való kiszállás, az, ami, aminek egyébként a stratégiai súlya valószínűleg még sokkal nagyobb, mint mert, mert helyrehozhatatlan, mint ez az összes többi, hogy Amerika kiszállt egy csendes óceáni kereskedelmi egyezményből, amelyben részt lehetett volna, és amelyet helyette a kínaiak hoztak létre, ez egy kapitális volt. Tehát volt egy csomó ilyen dolog, az is, ami kell, amit csinált, amit nem csinált, de volt még egy szempont, ez a, ez a módszertani vagy a hogyan, tehát a személyes, hogy, hogy milyen figura volt Trump, hogy, milyen, hogy egy ilyen politikus egyáltalán megjelenhetett a nemzetközi porondon, hogy ahogy, ahogy mozgott, ahogy, ahogy ezzel valószínűleg kicsit iskolát is teremtett, és hát az az egész a professzionalitásnak a teljes hiánya, a kiszámíthatósának a teljes hiánya, mert hadd, eddig hadd kérdez, az volt, hogy bárk ez az, amelyik... bar, Néha zavai, nem kérdezek, néha hogy túl sokat, létezhet túl többféle professzionalitás, vagy nem, a Trump nem volt professzionális? Nem volt professionális, és nem is az a baj, hogy ő nem volt professzionális, hanem, hogy nem volt professzionális a csapata, vagy nem engedték, hogy professzionálisan működjél, vagy nem teljes mértékben engedték. Korábban az volt a gyakorlat, hogy jött egy amerikai elnök, aki vagy értett a dolgokhoz, vagy nem, volt olyan is, aki nem nagyon értett hozzá, de, de hát volt, volt, ott volt a csapata, ott volt a State Department, ugye a külügyminisztérium, ott volt a hadügyminisztérium, ott volt a hadsereg, ott voltak a mindenfajta szakértők, és ezek tették a dolgukat, és az elnök rá vagy nem bólintott, hagyta magát meggyőzni, vagy nem hagyta magát meggyőzni, voltak ötletei, vagy nem voltak, de az egésznek volt egy, egy ilyen szerjőz alapja. Ez tűnt el, hát már, már csak ami ott a Káder karuszelbe a be, be, be elkezdődött, hogy vagy senki se tudta, hogy a következő nap még ott lesz, és amikor kikerült, ugye az is jellemző, akkor nem úgy került ki, hogy hát akkor ő most már leketeget és egy új ember jött, hanem hanem egy 180 fokos fordulattal kijelentette, hogy hát ezzel a palivan nem lehet együtt dolgozni. E, téged és... gondolom, hogy foglalkoztatott, és gondolom még most is foglalkoztat és sokáig foglalkoztatni fog, hogy ez a szituáció hogy jöhetett létre, mert nincsenek ilyen szempontból nagy valószínűséggel, illetve is azt feltételezen véletlenek. Igen, hát ugye a, a, a nagy baj valóban az, hogy ennek társadalmi háttere van, tehát az, hogy szétszakadt az Egyesült Államok, hogy, hogy a globalizációnak az Egyesült államokban most voltak nyertesei és vesztesei, és hogy, hogy ezeket a veszteseket az így világon senki nem szólította meg, csak egy ilyen hamelni patkányfogó mét a Trump. Tehát ez egy kicsit hasonlít a, tényleg a 30 20. század 30-as éveire, amikor amikor ott tehát összeomlott az a rendszer, amelyet valamilyen módon mégiscsak stabilnak hittek a, a nagy világválsággal, az állam elvesztette azt a funkcióját, amit, amit korábban mit vártak el az államtól az emberek? Bármilyen furcsa, elsősorban az, hogy a pénzük az, az értékálló legyen, megmaradjon, tehát amit ők hazavisznek fizetésket, akkor a hónap végén is tudjanak vásárolni. És ugye már a, már a nagy. Német, meg európai inflációknál is kiderült, hogy ez az állam nem tudja garantálni. És innentől ez az állam elveszett azt a szakrális jellegét, hogy hát, hát azért az állam az vigyáz. És akkor, amikor megjelentek olyan alakok, mint például mint, mint, mint Hitler, akkor nekik már könnyű dolguk volt, mert már, már ez egész, az egész alap már úgy, úgy, úgy elporlatta az, az állam, a, a professzionalitás, a, a hagyomány, a... a, a klasszikus politizálás mögött, és illetve valaki, aki azt mondja, hogy hát igen, én egy forradalmat csinálok, csak hát egy kicsit másképp, mint mondjuk a nagy októberi. A, tudom, hogy a történelmen a hava kezdődő mondatok értelmetlenek, de tudjuk, hogyha nincs koronavírus, akkor nem a Trump nyer? Mert a Trump olyan nagyon rosszul azt megelőzően nem állt. Így van, ez sajnos, ez, ez sajnos így van, és ami azt is mutatja, hogy a, az okok ami miatt őt megválasztották, azok azért nem szűntek meg. Bár, bár azért az, az, az biztos, hogy, hogy tehát a koronavírus az egy egyen katalizátor volt, de amit kiváltott, és amit a katalizátor hozott, azért csak azt jelentette egyébként. Hát ez már nál is így volt, már úgy értem, Hillary clinton is, hogy ő azért több szavazatot szerzett, mint Trump, már 16-ban is, és most sokkal többet szerzett Biden. Tehát azért ez a kettős osztottsága Amerikának mégiscsak azt jelenti, hogy azért a, hogy is mondjam, csak a nem Trump, a nem erre a populizmusa nem annyira fogékony még mindig egy nagyobb részt képvisel, vagy, vagy, vagy már megint egy nagyobb részt képvisel, csak hát ugye másképp néz ki a matematika választásokon, és másképp a társadalomban. De az önmagában nem elképesztő, hogy egy országban nevezetesen az amerikai Egyesült Államokban így viszonyuljanak egy járványhelyzethez, hogy ott legyen a legtöbb megbetegedés, hogy ott legyen a legtöbb haláleset, Uh, hát ha ezt előtte a lotton, vagy nem tudom hol, valamilyen londoni fogadóirodában meg kellett volna játszani, én nem hiszem, hogy nagy téteket tettek volna erre, vagy ha igen, akkor valamit én alapvetően rosszul tudtam erről az országról. Nem, na ez tényleg személyesen Trump bűne Trump sara, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben Trump sara, bár azért azt tegyük hozzá, hogy minden társadalomban és minden kormányzatban vannak olyan erők, akik azt mondják, hogy Hát, egy-két halott az azért nem egy olyan nagy baj. fő az, hogy, hogy a só menjen, a gazdaság törögjön. Hát volt egy, egy kormányzó, egy kormányzó helyettesek, az volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen meghalna azért, hogy a nemzeti jövedelem ne csökkenjen. Hát szóval, mert hogy ő már idős. Hát szóval, ilyen mindig van, de tényleg ez így van. Ez, hogy ezt ennyire elbaltázták, ez ebben Trumpnak felülmulatotlan érdemé vannak, mert azért még az ő csapatában is, meg még az ő hátországában is lettek volna emberek, akik ezt egy kicsit jobban tudták volna kezelni, hogy miért pont erre szállt rá, mint, mint politikai témára ez rejtés. De az, hogy rászállt, az egy dolog. A másik az, hogy rajta is maradt, a harmadik pedig, hogy rajta is maradhatott, azért az valamit elárul erről az országról, amit én biztos, hogy rosszul tudtam róla, mert azt gondoltam volna, hogy ez egy olyan ló, Amelyről, amely biztos, hogy nemt a társadalom, amely leveti magáról azt, aki egyébként ilyen mértékben hagyja rászabadulni a bajt, és hagyja rajta eluralkodni, de nem, hát változatlan a legrosszabb számokat. Amerika produkálja, aztán ott van már India, Igen. meg talán nem tudom ki, a Brazília a harmadik. De ennek van sajnos egy Trumpon kívüli alapja is azért. Tehát ö, ö, Ugye az, nem tudom, emlékszel-e a Salk vakcinát, a gyermekbillomás elég vakcinát, hogy azt ott fejlesztették ki Amerikában. Ez egy iszonyatos társadalmi nagy küzdelem volt, csak akkor még más volt a társadalom, de hatalmas politikai és, és, és társadalmi és egészségügyi, és nem tudom milyen harc volt, hogy, hogy rábeszéljék az embereket, hogy igen, tessék ezt beadni, tessék, mert hát... Nem volt az elég úgy hogy a gyerekek sorral haltak és bénultak meg. És azt az amerikai társadalomban, azt a hagyományos értékekkel felvételt az amerikai társadalomban azt bemesélni az embereknek, hogy te azt csinálsz, amit akarsz neked, ne mondjon senki semmit, hogy maszk vagy nem maszk, meg egyébként is te tudod, hogy mit akarsz te neked, jogod van mindenhez, kinéz a kis puskáddal az utcára, aztán. azt csinálsz, amit akarsz, ezt viszonylag könnyű az amerikaiaknak, vagy az amerikai társadalom nagy részének elmagyarázni. Mondok egy példát, van egy ismerősöm, akit, egy amerikai ismerősöm, aki egy, egy, egy borzasztó kultúrát, egy tudós. ót republikánus. Soha nem fog mást választani, mint republikánus, mert azt mondja, hogy azok tuti, hogy biztosítják nekem azt, hogy az én fegyveremet nem veszik, ez egy fegyverboron őrült, akinek nem tudom hány puskája a és nem tudom, iszlója van. Ő neki ez a fontos, és teljesen hidegen hagyja minden más, ő pontosan tudja tudományos alapon, hogy micsoda hülyeség, amiket a Trumpon, ő pontosan tudja, hogy, hogy mik vannak a világban, de nem érdekli. Őt a fegyverei és ilyen sok van Amerikában, én, ilyen a egy... A másik dolog, és ez benne van az egész mai műsorban, hogy van bennem egy végtelen csalódás a tekintetben, hogy én biztos rosszul fogalmazok, elfáradtam, sok emberrel beszélgettem, korán keltem, sokat készültem, mindegy. A dolog az, tehát hogy, hogy, hogy naiv voltam, én többet gondoltam az emberekről. Ami nem azt jelenti, hogy többet gondolok magamról, mint az emberekről úgy általában, mert ugye ez, ez sugalná, de. Ugye én a Zenakadémiára, vagy a metropolitenbe azért megyek, mert ott olyan emberek lépnek fel, akik jobban tudnak hegedülni, mint én. Sőt, nem, hogy jobban tudnak hegedülni, hanem jól tudnak hegedülni. Szépen énekelnek, jól táncolnak. Attól függően, hogy éppen csajkoszki hegedű versenyéről van szó, az Ajdáról vagy a Lebedjínője Ozeróról van szó. De az, hogy ezt tapasztaljam ilyen virtuális uh, metropolitenekben és zenakadémiákon, mint amit itt most tapasztaltam, hát ba meg 63 éves koromra, átérták az emberekről alkotott képemet, én többet képzeltem az emberekről, lehet, hogy én vagyok naív, vagy én voltam naív, én belátom, én szórok a fejemre, én megtépem a ruhámat, nem tudom, mi mindent csinálok még, letérdelek, kukoricára, amire akarsz, de ez számomra egy olyan csalódás, amin alapvetően nem tudom túltenni magam, és ez gyakorlatilag a nap 24 órájában kihat rám, amikor éppen nem magánéleti örömeimnek örülök, amiből hár Istennek most éppen akad, tehát van hova visszavonulnom, vagy nem visszavonulnom, csak vonulnom, de ez, hát, ha túloznék, azt mondanám katasztrófa. Ez most a félig üres pohár, most nézzük a félig telit. Melyik az? Ebben a katasztrófa, hát, hogy itt van például a vakcina, itt van a, a oltóanyag, itt van a dolognak a vége, a belátható vége, tehát nem akkor lesz vége, amikor kihal az emberiség, már legalábbis nem ettől a járványtól, hanem van rá egy technikai megoldás. Amerikában pedig megint azt mondjuk, hogy hát milyen szörnyű itt volt a Trump. Igen, de itt volt előtte egy fekete elnök, Obama, ami, akire egy persze reakció volt a, a, a Trump, mert azok a rétegek, akik ezt nem tudták soha lenyelni, azokat ez mobilizálta, de utána csak ez a Trump eltűnt. Mindenek ellenére eltűnt. Annak ellenére, hogy az a republikánus párt, én inkább ezen gondolkodom el, hogy én nem a Trumpon gondolkodtam végig, a Trump olyan, amilyen valószínűleg pszichopata. Én nem vagyok vélekgyógyás, de hát nem tűnik teljesen normálisnak. De hogy egy republikánus párt, amelyik azért egy komoly erős, amelyik hát egy váltógazdaságban gondolkodott eddig, hogy hát erre a egyetlen nem váltókazdaságia, nem hát teljesen hagyament, a győztes mindent visz, és mindentől kezdve én vagyok a győztes, Szóval, én ez már elkezdődött Jó, a én ebben partival, nem veled Kétségtelen, hogy az én világkitekintésem az korlátozottabb talán, mint a tiéd, vagy talán törölve, de én ugyanezt megszoktam élni itthon is, adott esetben egy baloldali vagy jobboldali miniszterelnökkel, az összes túlzásaival, nem olyan szélsőségeivel, mint amiről most beszélgetünk, de túlzásaival, hogy azok a frakciók, azok a pártok, amelyek mögöttük vannak, lényegesen nagyobb megértést mutatnak ide irántuk, mint amit én értek, ez egyrészt szól valamiféle lojalitásról, nyilván a nagy testek, mint a titanik lassan is mozdulnak, hogyha eltekerik a kormányt, ezek mind meglepetéssel töltenek el, de amit te a republikánusokra mondasz, azt csak azért nem tudom részletesen elemezni, mert korábban se és most se ismerem a republikánus párt belső helyzetét olyan mértékben, hogy meg tudnám ítélni, vagy meg tudnám mondani annak az okát, hogy miért voltak képesek elviselni ezt a Donald Trump nevű embert. Fogalmam sincs. Igen, igen de itt, itt, pont ez a probléma, hogy ez nem egyszerűen egy politikai váltás volt, tehát nem arról van hogy egy kicsit jobbra tolódott, és majd akkor visszatódik balra, hanem kiszállt a játékszabályokból ez a párt. Lehet, uh, a... lehet, hogy az is, az is, tehát hogy a nem játékszabály is játékszabály. Tehát olyan nincs, hogy bármi valahogy. Persze, kiszállt a korábbi játékszabályokból, Erre, amelyek amelyek meghatározták a kétpárt vetélkedését, amelyek meghatározták az amerikai politikai működését. Félet, egy mégiscsak megúszott ez a pacsák, Tehát azért, érted, megpróbálták kirakni a székéből, nem sikerült. Joggal hihette a koronavírus járvány előtt, hogy neki még négy éve van, és lett volna olyan világ, hogy attól koldultunk. Így úgy. van. Ez, na hát, ez az, ami, ez az, ami érdekes. Ugye a nem tudom, emlékszel -e, volt egy amerikai, vagy van egy amerikai képi szenátornéni a Collins, aki, aki azt mondta, amikor az impeachment volt, hogy hát ő nem szavazta meg, de hát ő arra már az elsőt, ő nem szavazta meg, de hát arra gondol, hogy azért ez egy jó lecke Trumpnak, és hát akkor ebből tanul, és, és, és hát akkor most már fogom a jó fiú lesz, ugye. Óriási tévedés Trumpot, az ellenkezőt vonta le azt, hogy ő sérthetetlen, és azt csinál, amit akar. Tehát, de ez mutatja, hogy itt volt valaki, aki még a régi játékszabályokra gondolt, vagy arra gondolt, hogy hát azért még van, aki betartja, és hát azért ez az a republikánus párt, amelyik azt mondta Nixonnak, ahhoz képest, ami most történt, hát egy ugye hogy, hogy kérlek, menjél szépen el, ezt, ezt többább nem, nem küljük, hogy te legyél az elmed. Ugye azt mondják Mondta a szakemberek, egy. akik nem én vagyok, de láttam annak idén az obamával val egy egészen fantasztikus nem tudom, BBC hogy nem BBC volt, teljesen mint egy dokumentumfilmet, már azt követően, hogy vesztett, és elmesélte az Obama, mint egy felrajzolva az elkövetkezendő négy évet, hogy mindez az annak a következménye, hogy az amerikaiak egy része nem csak a demokráciában csalódott, hanem valamilyen módon csalódott a struktúrában, az intézményrendszerben is független attól, hogy az intézményrendszer azért viszonylag szilárd lábakon áll, és most az van a fejemben, hogy vajon az a demokráciáról felfogott nézet, ami az amerikaiakban él, amit így valószínűleg úgy on general, nem lehet megfogalmazni, vagy az az intézményrendszer, amely úgy tűnik, hogy időtállóknak tűnt, vagy bizonyult, mint ami ennek Trump, az vajon 2021 január 20-ától, amikor a Biden leteszi az esküt, vajon mit fog bizonyítani, mert azért a folyamatok általában nem ahhoz alkalmazkodnak, hogy ki az elnök, mert azért az elnököknek nagy jelentőségük van, de az elnökök maguk a következmény, a folyamat pedig, hogy e önmag Lezárult-e vagy sem? Nagy valószínűséggel nem. Tehát, hogy mit fog tudni eredményezni ez a négy év, arra azért őszintén kíváncsi vagyok, mert annak idején nagyon impulzívan tudott beszélni az Obama a megváltozott demokrácia felfogásról és az intézményrendszerbe vetett hit csökkenéséről. Hát jósolni én se tudok. Egy biztos korábban Amerika úgy működött, hogy tényleg nem volt igazán fontos már az amerikai számára ki az elnök, amit az is mutatott, hogy 30% körülüli volt a választási részvétel. Most, hogy tényleg nagyon komoly problémák vetődtek föl, alapvető problémák vetődtek föl, nem csak az intézményrendszerrel, hanem azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan élünk ki, gondolkodnak-e rólunk, van-e jövőnk vagy nincs. Most elkezdett mobilizálódni a politikai térfél mind a két oldala. Most sokan mentek el szavazni, ezért szavaztak többen Trumpra is, mint valaha bárki másra. És és hát ez egy új Amerika, amely, ahol bizonyos új harcokat kell meglízni, az biztos, hogy Trump után nem lehet úgy folytatni, mint eddig, vagy lehet, csak akkor megint visszajön. Örülsz a Bidennek? Vagy azért ilyet azért egy külpolitikai tudósító nem mond? Hát nem a Bidennek örülök, annak örülök, hogy nincs, hogy Trump elment. Tehát egy, egy, egy lila tehérnek is örülnék, hogy ha őt választják meg, ha az nem Trump. A Trump nagyon rossz volt? A nekem például az Izraelt fontosnak találó barátaim arról beszélnek, hogy nem tudott a Trump olyan rossz lenni, hogy az Izrael politikája miatt nem néznének rá pozitívan. Igen, de ezt nem tudom, hogy az az Izrael politika. Az Izrael politika az, az Netanyahu politikáját jelenti adott esetben, nem biztos, hogy az jó Izraelnek. Szerintem nem jó. És az izraeliek jelentős része szerint se jó. Tehát én, én nem venném ezt így külön, Szóval az, a fajta, az a fajta politizálás és, és az a fajta populizmus, amit ő megtestesített, és amelynek hát rengeteg követője volt, és amely, amely az egész világon végig söpört vagy söpör, azért ezt kapott most egy nagy gellert. És állod el nekem akkor végezetül, hogy mindazok, akik ebben valami át, többet is akarnak látni, hogy azok joggal látják -e bele mondván, hogy Trump veresége az egyébként más populista vagy Trumphoz hasonlító, politikát folytató ember eh, politikai jövőjébe is kerülhet, vagy ilyen összefüggések vannak, de ezek közel sem olyan közvetlenek, mint ahogy azt néhányan feltételezik, vagy reménykednek benne? Ez van, amit mondtál. Vannak összefüggések, de nem közvetlenek, és eh, abban nem lehet reménykedni, hogy mert most Trump megbukott, akkor most majd mindenki, aki kis Trump volt, valahol a szintén meg fog bukni. Ez nem így működik. Égáljon, édes fiam, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Mindig olyan szomorú, amit a füles tud elköszönni a nemest az ember, mindig azt gondolja, hogy nem lett volna szabad elköszönni tőle, mert van amikor kevésbé. Mindig az utolsó szavai csengenek, a, nem is a szavai, hanem a hangsúly a fülönben. Biztos velem van a baj, vagy beleérzek valamit, vagy azt szokták ilyenkor mondani, hogy fiala rossz a biztos megvan rá az okot, de nincs dörö.fialajanaskukat.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó adás, holnap csütörtökön, fél hét után is mi találkozunk. Égáldj öröket! Ijáj. Ezt a mikrofont valaki beállítaná holnapra nekem? Hol van az ember, Szentivány. Hol van Oh.